Bakóci Sára, 11. rész, Híd 1838-1849. Első fejezet, az Árvíz, 1838. Farkaslaki Pál a színpad mögött állt egy oszlop takarásában, és mozdulatlanul, arcán a csodálat kifejezésével merett a fellépők felé. A színpadon a két legünnepeltebb színésznő, a lenyűgöző Dériné, és a mesés-sódelni énekelt éppen duettet. A csengő hangok versenyre keltek a zenekarral, a csodás harmónia betöltötte a színházat, a közönség piszen is nélkül hallgatta a nagyszerű éneket. Nem volt még ilyen korábban, szenzációként hirdették, hogy ketten ugyanabban az operában fellépjenek. Az ifjú farkas Laki Pának, a színház legtehetségtelenebb színészjelöltjének de legtehetségesebb díszletkészítőjének volt tehát mit bámulnia. Bár, ha valaki közelebbről szemügyre vette volna a fiatalembert, persze senki nem figyelt rá, akkor láthatta volna, hogy az ő szemesem dérinő pompás teltalakját nem vizslatja, sem sódelné, pest szerte híres derekát nem fűrkési. Farkas lakipál csak egyetlen szemét látott a színpadon, az pedig nem volt más, mint a balról a második helyen álló kóristalány, Révész Anna. Anna átszellemülten énekelt. Az arca körül lebegő barna fürtöcskéket a többi lányjal ellentétben neki nem kellett bodorítania. Tincsei természetüktől fogva kunkorodtak csigákba. Festékre sem volt szüksége, mert az arca és szája anélkül is a legtökéletesebben rózsás színekben pompázott. Szeme a két mesés hírű dívára példaképeire tapadt, de valamiképpen mégis megérezhette a fiú égő tekintetét, mert egyszer csak feléje nézett, és más számára észrevehetetlen leheletnyi mosolyt küldött felé. Farkaslakipál boldogan nyugtázta a jelzést. Hirtelen valami zavar támadta nézőtéren. Először csak a beszélgetés lett hangosabb, majd többen felkeltek a helyükről, és nyugtalanul járkáltak a teremben. Ez nem az a fajta mozgulódás volt, ami az unalmas darabokat kíséri, hanem valami más. Pár feszülten figyelt. Aztán egyszer csak a zene is abba maradt. Mi történt? kérdezte Dérini a közönségtől, szerepéből kiesve. Semmi, semmi, hangoztak a nézőtérről egyes bekiabálások. Csak folytassák. De a zenekar csak nem kezdett játszani, hát Dérini megkérdezte ismét. Mi az, tűz ütött ki? Nem tűz, szólt egy férfi, hanem víz. Jön a Duna! Dériné félig hátat fordított a közönségnek, így módon szinte szemben állt a színpad mögött áldogáló pállal, aki tökéletesen hallotta a színésztársaknak szánt halk szavakat. Jézusom, eresztessük le a függönyt! Rivális a show, Dáné, aki főszereplő volt a darabban és nagy ünnepeltetésre számított utána, tiltakozott. – Hogy is ne? Menjünk csak tovább! Mintha csak erre a vitára érkezett volna válasz, bár a közönség soraiban nem hallhatták a tanácskozást, valaki így kiáltott. – Folytassák, nincs még veszély! Dériné erre hagyta magát meggyőzni. Intett a zenekarnak, hogy kezdje játszani, és valahogy végigénekelték a darabot, amelyből szerencsére ekkor már nem sok volt hátra. Sodelni nem volt teljesen elégedett, mert bár az opera végén megkapta a neki járó tapsokat, virágcsokrokat, még egy külön ez alkalomra elkészített ezüst koszorút is, de nem volt újrázás, és érezhetően elsietett volt az egész ünneplés. Az emberek kiözönlöttek a színházból, a színészek a féltve vigyázott, drága jelmezeket most csak gyorsan, hajtogatás nélkül gyűrték a kosarakba, és indultak kifelé ők is. Pál csak arra figyelt, hogy a kavarodásban ne veszítse szem elől Annát, de a lány is őt kereste, megfogta a kezét, és így együtt siettek ki az épületből. A színház előtti téren, bár rengeteg ember volt, elég könnyen megtalálták a családjukat. Együtt áldogáltak a tér közepén, egyáltalán nem tűntek ilyetnek, Sőt, ráérősen nézelődtek és beszélgettek, miközben egy pálinkás bugykost adtak körbe a hideg ellen. Rívészék és varkas akik közül majd mindenki fellépett ma este kisebb-nagyobb szerepben, ha pedig nem, a színészek páhojából követte az előadást, ugyanabban a bérházban laktak lent a Dunaparton, és ezúttal is, mint mindig, a fináli után együtt szándékoztak hazasétálni. Pál gyors pillantást vetett a családjára. Nagyapja, farkaslaki Ferenc, Anna nagyapjával, az öreg Révész Józsival vitatkozott valamint, mint máskor is rendesen. Az anyja kicsi, vékony, hervadtasszony, a férje karjába kapaszkodott, és úgy hallgatta a férfit szemében szinte fanatikus csodálattal. Anyám, gondolta Pál, talán nem is lát, nem is hal senkit sem apámunk kívül. Pál apja Farkaslaki Kálmán egykor talán valóban méltó volt erre a csodálatra. Az elismert színész, Farkaslaki Ferenc egyetlen fiaként színészek között nőtt fel, színpadra küldték, amint beszélni tudott. Könnyen és gyorsan népszerűvé vált, és 17 éves korától ő kapta a társulat legjobb hőszerelmes szerepeit. A tróp összes lánya belé volt szerelmes. A közönség soraiban üldögélő kisasszonyok mind arról álmodoztak, bár megszoktatni őket. Hamar nősült, és senki sem értette, miért éppen a jelentéktelen, külsejű, kicsi, szótlan borbálát választotta a társulat lányai közül. De kell, pontosan megfelelt a lány, mert Borbála mindent jónak talált, amit csak tett. Nem volt soha semmi ellenvetése, és ha ő kimaradt egyszer-kétszer, vagy talán gyakrabban is éjszakákra, az asszony bár kisért szemmel, de egyetlen szemrehányó szó nélkül várta haza epedve. Kinek kellettől kedvesebb feleség? Borbála volt talán az egyetlen, aki most is, amikor mindketten jóval túl voltak a negyvenedik évükön, hitte Szilárdan, hogy férje még mindig a társulat első és ünnepelt hőszerelmes színésze, holott ekkora már jócskán megkapott Kálmánd Renoméja? és fiatalabbak vették át a helyét. A révész család jóval népesebb volt. Az öreg révész Józsi mellett volt két fia. Az egyikük János, alacsony, halkszavú, nemrégiben megözvegyült, jelentéktelen emberke. Ő volt Anna apja. Tíz éves forma fia az ifjabb János állt mellette. A másik révész Károly épp a testvére ellentéte, úgy beszélt a való életben is, mintha színpadon volna, hangosan gesztikulálva, mellett a felesége és számos kisgyermeke. A gyermekek szaladgáltak, az anyjuk kiabált velük, mert félő volt, hogy nyomuk fész a nagy kavarodásban és sötétben. Pál nagyapja, aki hetvenedik éve körül járt ekkoriban, megvetően nézte maga körül az izgatott tömeget. Hetvenötben sokkal nagyobb ár volt, dohogta. Révész Józsi, aki ugyancsak néhány évvel idősebb volt tőle, úgy érezte, nem hagyhatja szó nélkül a megjegyzést. Hát te még el sem engedted a nagyanyád szoknyáját. Mire emlékezhetsz te abból? De én? Én tudom, milyen volt, mikor az utcákon hömpölgött az ár. Pauli mama említésére Ferencet megrohanták az emlékek. Nagyot húzott a pálinkából, és nem felelt a barátja szavaira. Alig hagyták el a teret, a következő utcában már térdig ért a víz, és most döbbentek rá, mekkora nagy is a baj. A férfiak a hideg ellen megivott pálinkától eddigre eléggé kapatosan, tanácstalanul torpantak meg. Vissza, vissza, kiáltott rájuk pál, akit felháborított a csapat tehetetlensége. Nem látjátok, hogy nem tudunk tovább menni? Gyerünk vissza! Mivel a csapat még mindig tétován toporgott, Tasszigányi kezdte őket az ellenkező irányba. Kálmán bosszankodott ugyan, hogy a fia mondja meg nekik, mit kell tenniük, de belátta valóban nincs más lehetőség, mint hogy megforduljanak. Az öreg farkaslaki Ferenc azonban nem hagyta magát. A kulcs, a kulcs kiáltozott, miközben hosszú ősz haja ezer felé merett. Ki kell hozni a házból, mielőtt oda Révész Józsi nevetett, és a sötét, árraltelj utcában pált még a hideg is kirázta ettől az oda nem illő, kárörvendő nevetéstől. Oda van már az ferikém. ne sajnáld annyira, ha igaz, amit a bolond apám emlegetett, ebből szerezték az őseid a enyéimtől. Rég vissza kellett volna adnotok nekünk. A két öreg már legalább 40 esztendeje évődött ezen. Egészen pontosan azóta hogy az első közös színpadi sikerük után egy beszélgetésben véletlenül felmerült, hogy őseiktől hallott családi legendáig, és a Ferenc által erekjeként őrzött griffes kulcs túlságosan is sok kapcsolódást mutat. De az öreg farkas Laki most nem figyelt barátjára. Senkivel sem törődve megindult előre, belegázolt a vízbe, a többiek úgy szaladtak utána és húzták vissza. A házunk azóta víz alatt áll nagyapa, kiáltott rá Pál. Nem tudunk most oda menni. Az öregeszelős tekintettel megragadta a fiú vállát és megrázta: Szerezd csónakot, menj vissza érte. Pál, hogy a nagyapját megnyugtassa, megígért neki mindent, mire a csapat végre megfordult, majd sietős léptekkel a szárazon maradt utcák felé indult. A ludovice gyalogoltak. Azt a helyet már megfelelően biztonságosnak ítélték, mivel jóval magasabban feküdt, mint a város többi része. Azonban nem csak ők találták meg ezt a menedéket, hanem rajtuk kívül több százan is, a környék tele volt emberrel. Hamarosan színész cimborákra találtak, és nagy hangon kezdték megosztani egymással élményeiket. Úgy tekintettek erre az estére, mint egy kalandra. Milyen szerencse, hogy aznap este nem maradtak otthon. Csak Ferenc nagyapa volt ideges továbbra is, és addig nem hagyott békét Pálnak, míg a fiú el nem indult, hogy csónakot keressen. Ez azonban egyáltalán nem volt könnyű feladat, hiába bolyongott órákon át a környező utcákban. Hajnalban azt hallotta beszélni, hogy a városháza előtti téren vannak csónakok. Oda ment tehát, s valóban talált egyet, amelyben hárman ültek. Vissza kell mennem a Dunapartra, a házunkhoz, kérte őket. Ki kell onnan hoznom az értékeinket, különben minden odavész. Az egyik csónakos felemelkedett, látszott, hogy hatalmas válasember. Mi csak egyféle értéket mentünk, fiam, emberéleteket. Velünk jöhetsz, ha elég erőt érzel magadban. A fiú megdermette szavakat halván, és elöntötte a szégyen, amiért ő holmi kulcsért foglalna le egy csónakot, mikor lentebb az előntött házakban az életükért imádkoznak az emberek. Amint ez a felismerés belévillant, már tudta, mi a kötelessége. Nem a nagyapja feladatát kell teljesítenie, most nem a kulcs számít, felemelte a fejét. Mehetünk, mondta. Az ötödik nap végére eleget apatta víz ahhoz, hogy száraz lábbal is vissza lehetett térni a házukhoz. Pál tudta, hogy mit fognak ott találni, de a többiek, akik mindvégig a Ludovika épületében húzták meg magukat, döbbent látták a pusztulást. A háznak, amely a két színész család bérlakásait foglalta magában, csak a fele állt. Az a része, amelyben révészék laktak, teljesen összeomlott, egy törmelik halmaz volt az egész, egy-két megmaradt fal darabbal. Révészék teljesen kétségbe estek. Mi lesz most velünk? – Földön futók lettünk, mindenünk oda van. Pár részvétel figyelte Annát, aki halkan sírdogált, közben erősen magához szorította Jánoskát. Néhány hónapja volt csak, hogy az édesanyjuk meghalt, azóta a lány gondoskodott a kisfiúról. Most megint újabb csapás őket. A farkaslaki család helyzete sem volt sokkal jobb, mert bár az ő lakásuk még állt, de súlyosan megrongálódott, teljesen felázott és megrepedezett. Nem mertek bemenni oda sem. A kulcsot hozzátok ki, gyermekeim, hajtogatta a nagyapa. A kulcsot! Mintha csak a szavaira érkeznék válasz, az egyik faldarab hatalmas csattanással leszakadt, ripityára tört a földön, és a nagy por felhő csak lassan oszlott széllyel. Farkaslakék ilyetten hátráltak. Ide nem lehet bemenni, nagyapa, mondta Pál. Menjünk vissza a Ludoviceumhoz. A kis csapat kábultan engedelmeskedett, pedig korábban pának nem volt nagy tekintélye közöttük, nem is vették még felnőtt számba, pláne, hogy a színészethez sem mutatott semmi tehetséget. A legegyszerűbb szerepeket is képtelen volt megjegyezni, és ha mégis sikerült neki, olyan lelketlenül darálta le, hogy rossz volt hallgatni. Megnyugodtak benne, hogy sosem fogja többre vinni attól, hogy díszleteket ácsoljon a színpadra. Most azonban úgy tűnt, hogy egyedül a fiú az, aki átlátja, mikor mit is kell tenniük. Már az utcájuk végén jártak, pontosabban ott, ahol korábban utca volt, most pedig romók, szemét és bútorok maradványai, mikor pálnak feltűnt valami. Hol van nagyapa? Valamennyien körben az Azám, hová tűnt az öreg? Nem látta senki. Rossz sejtésekkel fordultak meg, és sietős léptekkel mentek vissza a házhoz. Úgy volt, mint gondolták. Az öreg visszaszökött, behatolt a romos házba, és az alacsony, keskeny kisablakon ablakon integetett ki nekik nevetve. Nincs itt semmi veszély, gyertek nyugodtan. Ha látnátok, hogy néz ki itt minden, eláztak a bútorok, és iszonyú büdös van. Hová tettétek az égszeres dobozkát? A kintállók kiabáltak, hogy jöjjön onnan azonnal. Kármen volt a leghangosabb. Ott van az ágy alatt, hozza papa azt az átkozott kulcsot, aztán jöjjön kifelé. De az öreg nem sietett, csak nevetett rajtuk továbbra is. Egészen addig, míg újabb robalja, be nem szakadt az a fal is, amelynek az ablakán az öreg az előbb még integetett. Az asszonyok visítoztak, a férfiak ordítva szólongatták az öreget, de nem kaptak választ. Végül elhallgatott mindenki, s csak az asszonyok csendes sírása hallatszott. Farkaslegi Kálmán lekapta a fejéről a kalapot és könnyezett. Istenem, hogy itt kell hagynunk szegény sorsára. Vagy már meg is halt, az lenne még a legjobb neki. Gyertek, menjünk innét, itt már nincs mit tenni. Pedig milyen erős ember volt még öregségére is, csak az eszem ment el két szegénynek. Na, menjünk. Borbál asszonyára habozás nélkül megfordult, és úgy tűnt, a többiek is azon vannak, hogy induljanak. Pál nem akarta elhinni, hogy ilyen könnyen lemondanak az öregről. Nem hagyhatjátok itt, ki kell hozni onnét. Az apja ingerülten nézett rá. Hiszen te magad mondtad az imént, hogy nem lehet oda bemenni. Láthatja a vak is, hogy mindjárt összedől az egész. Pál csak azon igyekezett, dühében nehogy tiszteletlenül válaszoljon az apjának. Az elfogyott mérektől vörösödő arccal a földre dobta az ubonyát, mert ingujban könnyebben tudott mozogni, aztán megindult befelé az összedőlt kapun. Kálmán nem akadályozta meg benne, borbála asszony pedig félig a férje mögé húzódva figyelte árgus szemekkel, mi lesz ebből. A fiú hamar belátta, hogy itt nem jut tovább, mert a törmelék egészen elzárta az utat befelé. Megkerülte a házat, és a hátsó, Ramos oldala felől, ahol korábban a révész család lakásai voltak, végre talált egy járható folyosót, amelyen át eljutott addig az utcai szobáig, ahol legutoljára hallották a nagyapját. A szoba közepébe beszakadt a plafon, valamint az utcai fal is összedőlt, de a helyiség hátsó része még éppnek mutatta magát. Furcsa természetellenesen világos fényben így, hogy hiányzott felőlük a tető. Ekkor meglátta Ferencet az ágy előtt fekve, félig betemetve a törmeléktől. Annyi tragédiát látott az elmúlt napban, hogy azt gondolta, valamennyire megszokta ezek látványát, most mégis összeszorult szívvel közeledett a testhez, mert nagyapát így látni egészen más volt, mint idegeneket. Felé hajolt, és megkönnyebbülten látta, hogy az öreg él, sőt, eszméletén van, és halkanyő nyöszörög. Lekaparta róla a törmeléket, és mivel Ferenc nem tudott lábra állni, átkarolta és húzta magával. A kulcsot! Az öreg nehezen beszélt, mégis határozottan csengett a hangja. Pál legszívesebben figyelmen kívül hagyta volna az utasítást. Emiatt az ócska kulcs miatt jött vissza a házba a nagyapja, és lehet, hogy emiatt pusztulnak itt mindketten. Ferencre nézett, akinek a tekintete egészen tiszta volt, és nagyon szomorú. – Keresd meg! – mondta Makacsul. A fiú nem tehetett mást. Óvatosan a földre ültette az öreget, és visszament a szoba azon sarkába, ahol egykor az ágy állt. Kézzel kezdte félre seperni a törmeléket, de nem is sokat kellett veszűdnie, megtalálta az égszeres dobozt, és átnyújtotta az öregnek. Az mohónyult utána, is magához szorította. Pál most már igazán sietett. Karon fogta Ferencet, és annyira kíméletesen, amennyire csak lehet, kivonzolta az épületből. Odaként erős bűntudattal, de újongva fogadták a szerencsésen megmenekült nagyapád. Jó arán kieztettél, korholta révész Józsi, és hangjából sütött a megkönnyebbülés. Bármennyi dzsörtölődtek is egymással őketten, ők csak a legjobb barátok voltak. Pál nem kért volna az ünneplésből, és igyekezett hátra húzódni, míg az öreget körbevették a családtagjai, de a nagyapja odahívta magához. Kinyitotta az égszeres dobozt, s kivette belőle a kopott kulcsot, amelynek feje egy ágoskodó griffet mintázott. Fogd, fiam, mondta. Most már a tiéd. Nagyanyámtól kaptam, mikor annyi idős voltam, mint te. Azt mondta, aki magánál hordja, legyőz minden akadályt, és teljesülnek az álmai. Engem eleget szolgált már, most rajtad a sor. Révész Józsi közelebb lépett, és megnézte jól a barátja kezében tartott kulcsot. Apám mesélte, hogy egykor még a török időkben a révészé ki volt a griffes kulcs. Ti meg elloptátok tőlünk. Anna is a kulcsot nézte, miközben a nagyapjába karolt. Ugyan nagyapa? rég voltak azok a török idők, senki nem tudhatja már, mi történt igazából. Még az se biztos, hogy valaha is a miénk volt. Vagy tényleg ez -e az a kulcs? Farkaslaki Ferenc is tagadta a lopás vágyát, és ünnepies mozdulattal átnyújtotta pálnak a nevezetes kulcsot. De még mielőtt a fiú átvehette volna, váratlan dolog történt. Anna öccse Jánoska odaugrott az öreghez, nevetve kikapta a kezéből a griffel díszített tárgyat, és a következő pillanatban már szaladt is volna vele. De Anna útját állta, nyakon csípte, és kicsavarta a kezéből. – Ennye Jánoska! – kiáltott rá. Debben ebben a kiáltásban annyi látság is szeretet volt, hogy Jánoska cseppet sem riadt meg tőle. – Csak vissza akartam szerezni – vonogatta a vállát – Miközben Anna átadta a kulcsot Pálnak, és míg a fiú átvette, összeakadt a tekintetük. Pál egészen elmerült a lány szemében, még csak megköszönni is elfelejtette a segítségét. Most már igazán visszaindultak a Ludoviceum felé, és menet közben Pál a kulcsot forgatta a kezei között. Csak ugyanolyan réges-réginek tűnt, ahogy a nagyapja mondta és a végén lévő cirkalmas, griffmadaras minta pedig külön tetszett neki. Anna még soha nem nézett így rám, ábrándozott magában. Igaza lesz talán mégis nagyapának, és ez a kulcs teljesíti az álmokat. A következő napokat a Ludoviceumban töltötte a két család. Ezreket menekítettek az épületbe, hatalmas volt a zsúfoltság, a zaj, és a nap nagy részét azzal töltötték, hogy ételért álltak sorba, amelyet ingyen osztottak, és próbálták kitalálni, milyen segélyeket kaphatnak még. Pálnak hamar elege lett, így amint egészen visszavonult a víz, ott hagyta a folyamatosan veszekedő családokat, és nyakába vette a várost. Megdöbbentette a látvány. A kisebb vályokházak mindegyike összeomlott, de a nagyobb, erősebb kőházak jelentős része sem élte túl a vízpusztítását. És amelyik még nem, azokban sem engedték vissza a lakókat, mondván, hogy azok omlása még csak ezután fog kezdődni. Pál visszatért a régi házukhoz, és miközben a romhalmast vizsgálta, azon gondolkozott, hol fognak ezután lakni. Szerette ezt a helyet a Duna parton, és biztos volt benne, hogy a pusztító ár után, mivel alig maradt ház, távolabb kell majd menniük ahogy azzal is számolniuk kell, hogy nagy lesz a lakás hiány a városban. Csodálkozott, hogy eddig sem az apja, sem révészék nem kezdtek azon aggodalmaskodni, hol fognak ezután lakni. Vidáman töltötték a napjaikat a Ludoviceumban, és egyetlen szóval sem beszéltek arról, mi lesz most velük. Míg ezek a gondolatok forogtak a fejében, és utoljára körbejárta a házat, egy öreg asszony pillantott meg, aki az utca felől állt, és könnyes arccal nézegette ő is a romokat. Pál megismerte, a bérház tulajdonosa volt, egy vénségesen vén özvegyasszony, akire még férjelől maradt a ház, s aki minden hónapban megjelent náluk a lakbért begyűjteni. Az öregasszony is felismerte Páld. Itt laktál te is, m? Hm? unyorgott rá rossz szemével. A családodnak nem esett baja. Majd, mikor a fiú elmondta, hogy jól van mindenki, így folytatta. Mondd meg az apádnak, ha felépítitek a házat, ingyen lakhattok benne életetek végéig. Vagy ha jobban szeretnétek, az egyik lakást nektek adom. Az én kisunokám öröksége lesz ez a bérház, és másként nem tudom újjáépíteni. Mondd meg apádnak, keressen fel, és megalkudunk. Pál füligérő érő nyargalt vissza a Ludoviceumhoz. Abban biztos volt, hogy sosem tudnának megegyezni révészékkel, melyik család kapjon egy lakást a házban, de a másik javaslat, hogy nem kell többé lakbért fizetniük, hasonlóképpen kecsegtetőnek, és ami még fontosabb, megvalósíthatónak tűnt. Révészékkel összefogva elegen lennének ahhoz, hogy meg tudják építeni a házat. Rögtön az apja elé állt, és elhadarta az öregasszony javaslatát. – Micsoda! – hogy velünk építetni fel a házát? kérdezte Farkas Laki Kálmárosz kedvűen. A földön ült, egykor fehér, most piszkos szürke ingel, könnyékig felhajtva, előtte papírok, tinta és egy félig üres boros üveg. Bosszusra nézte a fiát. Pálnak lehervadt az arcáról a mosoly. Cserébe életed végéig ingyen lakhatnánk benne. Azt mondta, amíg csak élsz. Kálmán elutasítóan rázta a fejét. Biztos, hogy nem fogom újjáépíteni neki a házát. Majd keresünk egy másik helyet. A fiú most is azt érezte, mint bármikor, mikor az apjával beszélt. Teljesen másként gondolkodik a világról, és ő semmi közös fogodzót nem talál ahhoz, hogy meggyőzhesse az igazáról. Keserű tehetetlenség szorította össze a lelkét, amiért Kálmán nem akarja kihasználni az adódó lehetőséget, hogy biztonságot teremtsen a családjának. Nehéz lesz most másik helyet találni, édesapám. Nagyon sok ház összedőlt, egekig fognak szökni a lakbérek, próbált józanul érvelni. 17 éves is engem akar csattant fel Kálmán, a szavait nem is Pálnak, hanem a feleségének címezve. Ne zavard most apádat, mondta iettem borbála a fiának. Láthatod, hogy nincs most ideje erre. Fontosabb dolga van. Úgy van, bizonygatta Kálmán, és büszkeség csengett a hangjában. Képzeld csak, mit találtunk ki Révész Karcsival. Ma reggel az öregek meséltek a régi dolgokról, hogy is volt, mikor még nem volt kőszínház Pesten, s ők ugyanabban a trubban játszottak. Nagyapád említett egy színművet, amit együtt írtak, és Révész Józsi is emlékezett rá. Furfangos doktor volt a címe. Fejből felmondták szinte az egészet. Az oldalunkat fogtuk a nevetéstől anyád meg Révész Karcsi, meg a gyerekei. A szöveg rég elveszett. Most Karcsival megírjuk előről, és ha megint fel lehet majd lépni a magyar színházban, előadatjuk. Ebből lesz majd pénzünk, fiacskám, nyomta meg az ebből szót. Nem a lapátolásból. Mint egy végszóra érkezett Révész Karcsi. Rá se pára. Felfordított egy közelben álló bádogvödröt, ráült, s élink kézmozdulatokkal kísérve kezdett bele elképzelései fejtegetésébe. Világos, hogy az első jelenetben még nem tűnik fel a doktor, viszont mindenki róla beszél. Ellenkezőleg, drága barátom vágott közbe azonnal Kálmán, rögtön az első mondatokat neki kell adni. Pál szerette volna folytatni az apjával megkezdett beszélgetését, különösen így, hogy Anna nagybátyja is megjelent. Hát, ha révészéket, könnyebb lenne meggyőzni. De Borbála asszony olyan pillantást vetett rá, amitől meggondolta magát. Felesleges lenne is. Nem vártam meg, hogy az apja rögtön az első mondaton összevesszen karcsival, inkább csalódottan odébb állt. De nem bírta a Ludoviceumban maradni. Szenvedett a zsúfoltságtól, a bűztől, de legjobban is felháborította ezeknek az embereknek a tehetetlensége. Ekkora ugyanis a talpra esettebb, szorkosabb népség, mint továbbált már a Ludovika épületéből, és megpróbálták valahogy újraindítani az életüket, ha már a házuk oda veszett is. Akik maradtak, azok mind csak a napi ételosztásra vártak, meg a jótevők segélyeire. Ez inkább már csak az haja népség volt, tolvajok és lezüllött talakok. A fiú, csak hogy ne kelljen ott lennie, másnap már kora reggel nyakába vette a várost. Eredetileg nem volt semmilyen terve, csak az, hogy ne a családja mellett üldögéljen tétlenül. A kirakodó tér felé haladva látta, hogy ezekben az utcákban már megindult a romok eltakarítása, és a legtöbb háznál hangos munka folyt. Hirtelen ötlettől vezérelve megkérdezte az egyiküket, jöhet -e ő is lapátolni. Elkél a dolgos kéz, mondta a gazda, és a napi bérben is gyorsan megalkottak. Ott dolgozott egész nap. Este elfáradva, de elégedetten, és legfőképpen iszonyú éhesen tért vissza a Ludoviceumba. A szülei ugyanúgy a vackokon üldögéltek, semmit tevéssel töltve a drága időt. Szörnyű bűz de mivel az éjszakák még szinte fagyosak voltak, kénytelenek voltak bent maradni. Pál büszkén átadta első napi keresetét az apjának, aki múhon markolta el tőle. Jobbkor nem is jöhetett volna, mondta. Sajnos, a vacsoraosztásról elkéstél. Semmit nem tettetek félre, kérdezte a fiú. Borbála, maradt valami a fiúnak, fordult a feleségéhez kálmán, Kölött pontosan tudta, hogy megettek mindent. Borbála, aki megijedt, hogy ő lesz a hibás, amiért egészen elfelejtkeztek párról, támadásba lendült. Tudod, mikor osztják a vacsorát, nem? Szögezte ujját a fiának anélkül, hogy ránézett volna. Apáddal úgy gondoltuk, ha éhes vagy, megjössz időben. Kálmán azonban, akit megenyhített, hogy a fiú pénzt hozott neki, meg egyébként is jó hangulatban volt, mert révész karcsival egészen jól haladtak a furfangos doktorral, megveregette a fia vállát. Gyere, szerzünk neked ételt, mondta, megcsörgetve kezében a rajcárokat, Mert mutatok is valamit, ami tetszeni fog, kacsintott rá. Pál nem tudta elképzelni, hogy ezen a borzalmos helyen tudnak olyat mutatni, ami tetszene neki, de gyomorral követte az apját, aki maga biztosan a sokaságban. Látszott, hogy mostanra jól kiismerít magát. Csak kapkodta a fejét, de mire ocsúdott, Kálmán kezében egy darab szalonna, meg egy félig megszáradt kenyér volt, ami céles vigyorral az arcán nyújtott át neki, és ezt követően sem állt meg, csak ment tovább előre. A fiú még menet közben néhány harapással eltüntette a vacsoráját, és épp mikor ezzel végzett, hegedű cincogása ütötte meg a fülét. Az apja hang felé húzta. Oda, ahol még szorosabban záródott össze a tömeg, és végre az is kiderült, mit akart neki mutatni. Az emberek egy táncoló lányt álltak körbe, aki mellett egy öreg ember nyúzta a hegedűt, és egy kisfiú járt körbe, tenyerét összetéve, kéregető mozdulattal. Az öreg révész Józsi volt, a lány Anna, a kisfiú meg az öccse, Jánoska. Pálnak nagyon dobbant a szíve, mikor meglátta a lányt. Anna ruhája és a haja csapzott volt ugyan, az arca beesett és mosolytalan, de a mozdulatai épp oly voltak, mint régen. Az emberek csak szűk kört hagytak szabadon, ahol táncolhatott. Muhó tekintetek tapadtak rá. Kálmán a szemöldökét rángatta, és nevetve mondta a fiának, Látod, nem csak te dolgozol szorgosan. Mikor látta, hogy a fia nem felel semmit, oldalba bökte, és így folytatta. Meg kell adni, Isten áldott a tehetség. Akinek ilyen talentuma van a művészethez, könnyedén talál mecénásra. Mit szólsz? Tudtam, hogy ez tetszeni fog neked. A fiúnak azonban nem, hogy nem tetszett, amit látott, de inkább mélységesen elszomorodott attól, hogy így látja Annát. Milyen fiatal, és mennyire törékeny, gondolta elszoruló szívvel. Nem lenne szabad itt lennie? Bár elég pénzem lenne, hogy feleségül vegyem, és kiszabadítsam innen őt is, magamat is. Magának sem tudott volna számot adni arról, mióta is szereti a lányt. Nagyjából egykorúak voltak, és együtt nőttek fel a Dunaparti házban. A fiónak úgy tűnt, mindig is szerelmes volt belé, és bár sosem mondta el ezt a lánynak szavakkal, biztos volt benne, hogy Anna enélkül is tisztában van vele mint ahogy nem maradt titokban a rajongása sem a saját apja, sem a lány családja előtt sem. Ugratták is vele eleget. Anna érzéseiben azonban sajnos egyáltalán nem volt biztos. A lány mindig kedves volt vele, sokkal kedvesebb, mint bárki más egykorú fiúval, csak hogy pár mégis úgy érezte, mikor már-már összeszedni a bátorságát, hogy beszéljen vele, Anna mindig hátrébb húzódik tőle. Most nézte még egy ideig a gyönyörű mozdulatokkal táncoló lányt, egészen addig, míg az elismerően füttyengető, bekiabáló férfiak látványa, meg Anna mesterkélten jókedvű arca elviselhetetlen nem vált a számára. Akkor hirtelen hátat fordított, és szó nélkül megindult vissza felé az anyjához. Az apja gyors léptekkel követte, hogy el ne szakadjanak egymástól a nagy tolongásban. Egy-e nem maradunk itt tovább, mondta neki Kálmán út közben. Anyá testvérei vidéken befogadnak minket, amíg nem találunk lakást itt Pesten. Rívészéknek is ajánlottak szállást valami rokonoknál. Pál biztos volt benne, hogy nem tart a családjával vidékre. Még örült is, hogy megszabadulhat tőlük. Ez ellen a család se nagyon tiltakozott, főleg, hogy a fiú megígérte, hogy ami a heti keresetéből megmarad, minden el fogja nekik küldeni. Pál nem sokáig maradt annál a háztulajdonosnál, akihez először elszegődött. Hamar kiderült, hogy a Szépítő Bizotmány, a testület, amely az építkezések engedélyeztetésére hivatott, csak a romok eltakarítását engedi, a házak újraépítését egyelőre nem, mert szabályozni akarja, hova, milyen anyagból milyen házat lehet építeni. Nem akartak ugyanolyan bályokkunyókat a Dunapartra, mint amik most egytől egyig összedöltek az árvízben. Csak a sérült kőházak kiavítását engedték egyelőre, és Pál, aki kedvet kapott a kőművességhez, nem bontani akart, hanem éppen hogy építeni. Ezért egy ilyen helyet keresett magának. Talált is egyet a mérleg utcában, ahol egy szép, kétemeletes, új ház szakadt be félig és azon dolgoztak, hogy helyreállítsák. A tulajdonos, látszott már az épületből is, vagyonos ember volt. Mesterrel terveztette a javítást, és egy bajuszos, jól megtermett pallér vezette az építkezést. Ez a pallér, látva, hogy Pál fiatal, elő erős munkaerő lesz, fel is fogadta. És nem napi, hanem heti díjat ígért neki, vagy kétszer annyit, mint az előző helyen. A fiú keményen hordta a beszakadt téglákat ki a pincéből, és ahogy ezt az alsó részt megtisztították, látta, hogy a fal a pincétől kezdve egészen a földszint közepéig fel van ázva. Ráadásul egy repedés indul végig az egyik sarok mentén, ami, ahogy telt a nap, egyre csak nagyobb lett. Ezért az első nap vége felé odament a pallérhoz, és megosztotta vele az észrevételeit. Na no, és ha vizes a fal, kérdezte barátságtalanul a férfi, majd kiszárad. Attól félek, tekintetes uram, felelte pál udvariasan, nem szárad ki, hanem össze fog dőlni. Talán a Bécsi Akadémián tanultál, hogy engem akar szokítani. A te dolgod a lapátolás és a hordás. egyébbel ne foglalkozz. A repedést aztán látta az építésvezető is, látta a többi munkás is. Valójában nem kellett hozzá nagy szakértelem, csak józanész, hogy valaki megmondja, nem lesz jó, amit csinálnak. Csak hogy a tulajdonos megmondta a pallérnak, hogy a házat csak javítgatni szabad. Ha lebontanák a helyére újat építeni, csak körülményeskedés árán engedni a bizotmány. Hát az épületet meg kell menteni. Betapasztjuk a repedést, alátámasztjuk a falat, és minden jó lesz, mondta a pallér, s már ment is volna tovább, de Pál nem hagyta annyiban a dolgot. Nem lesz jó, tekintetes uram. Ez a ház nem biztonságos, el kell bontani. Kegyelmed is tudja, nagy baj lesz belőle, ha nem így teszünk. Az építés vezető nem akart hinni a fülének, hogy neki egy aznap felvett munkás akarja elmagyarázni, hogyan építkezzen. A szukatlan vitát halva lassan köréig gyűltek az emberek, mert kíváncsiak voltak, mi lesz ebből a hallatlan merészségből. Hát ezt hallgassátok meg, mutatott a fiúra a pallér, miközben felemelte a hangját, hogy a körülállók is halljanak mindent. Itt az új építés vezetőtök, majd ő megmondja, mit kell dolgoznatok. A többiek nevettek. Nem ismerték Pált, ezzel szemben a pallér hirtelen természetét nagyon is. Hihetetlennek is látszott, hogy egy rongyos, félig gyerek frissen oda került ismeretlen beleszólja efféle dolgokba. Tréfáson vigyázba álltak előtte, a hátát csapkodták, se féléket kiabáltak. Hogy lesz most, Pallér úrám, várjuk a parancsodat. Pál hátrébb lépett tőlük, és megmutatta nekik is a repedést. Azt gondolta, abból mindenki látni fogja, hogy igazat mond. De a munkások kinevették a repedést is és azzal vádolták a fiút, hogy rémeket lát, és egy csík miatt lebontatná az egész házat. Elég volt, kiáltott most fülsüketítő hangon a pallér. Mindenki menjen visszadolgozni. A munkások megfordultak, és engedelmesen, halkan beszélgetve a történteken kezdtek visszaszálingózni. Pál is követte volna őket, de a pallér elkapta a karját. Te nem! Rád nincs itt szükség többé, tűnj innét. Ebben a pillanatban egy köpcös kis férfi lépett oda a pallér mellé. Egy ideje a közelükben áldogált már, bár senki nem vette észre. A vita hevében nem figyeltek a hátuk mögé. És hallott mindent. Most megállt a pallér előtt, aki tisztelettel kapta le előtte a kalapját. Mester uram, állok szolgálatára. A köpcsös, ötven év körüli férfi nem szólt semmit, csak közelebb lépett a falhoz, amin az imént még Pál repedést mutogatta, és ő is megvizsgálta. A munkások, akik még a közelben voltak, most visszafordultak, és némen várták, mi lesz ebből. A fiúnak igaza van, mondta a férfi a pallérnak. Ezt a házat le kell bontani. Parancsára, mester uram, mondta habozás nélkül a pallért. Lebontjuk. A férfi most párhoz fordult, és végig végignézett rajta. Tetszett neki, ahogy kiált az igazáját az építés vezetővel szemben, és úgy számított jó eszű, szorgos, ügyes munkatársra talál benne, ha kicsit kitanítja. Vajon nem lenne kedved mellettem dolgozni, ha már innen úgyis tovább kell állnod? Pálnak fogalmasan volt róla, ki lehet ez az ember, de nem volt veszíteni valója. Lenne, uram, igen, feleltemet győződéssel. A köpcsös, akiről már most látszott, nem egy szószájtjár ember, ez pedig nagyon tetszett a fiúnak, csak helyeslően bólintott. Menjünk akkor. Farkaslaki Pál pedig, anélkül, hogy tudta volna, hogy kivel és hogy hova, elindult vele. A férfi először kikértezte, Kicsoda, hogy hívják, mit csinált eddig, és legfőképpen, hogy tud-e írni-olvasni. Mikor Pál ez utolsó kérdésére igenlő választ adott, látszott rajta, hogy igen, meg van elégedve. Nem tudod, ki vagyok, ugye, fiam? kérdezte ekkor. Az én nevem Hild József. Látta a fiúnak semmit nem mond ez a név. Mestervizsgám ugyan nincs, de néhány házat azért felhúztam már. Nem teljesen jogtalan ezért a mester úr megszólítás. Ekkor már a kirakodó téren jártak. Hildmester lesétált majdnem egészen a Dunapartig, aztán megfordult, és így elébük tárult az egész gyönyörű tér. Elkezdte jobbról-balra végig mutogatni az épületeket. A kereskedelmi testület székháza, a Diána fürdő, a Nákóház, az Ulman Palota, a Tencerház én terveztem mindet, és én vezettem az építésüket is. Pál szeme végig siklott az épületeken. Kiegyensúlyozott, csodás arányú, nyugalmat és méltóságot árasztó rendben sorakoztak egymás mellett. Utána a férfira nézett. Nézd csak meg, folytatta a mester. A víz mit sem ártott nekik, ezek aztán jól vannak megépítve. Maga mit lakom, az Ulmanház másodike melletén. Az árvíz ideje alatt végig otthon voltam, és egy pillanatig sem aggódtam. A fiú, aki kezdte már sejteni mekkora talentum az öreg, most még nagyobb álmulatba esett. Akármilyen nagy hírű építész is, hogy lehetséges, hogy egy ilyen fényiző palotában lakjon. Bátortalanul feltett kérdésére a mester nevetése volt a válasz. Nem, fiam, én csak egy kicsike lakást bérelek itt a legfelső szinten. A háznak csak nem az egész így gróflakja. Róla már csak hallottál. Pálté tován igen bólintott, és kezdte magát nagyon rosszul érezni. Tévedés lesz csak, hogy egy ekkora ember itt álljon, és beszélgessen vele, ráadásul munkát ajánljon neki. Én nem értek semmihez, mester. Egész életemben csak színpadot meg díszletet ácsoltam a színházban. Mi hasznomat venni. Sokat is. Nagyon is sokat, de ez legyen az én dolgom. A kérdés csak az, van-e kedved tanulni meg dolgozni, mert mellettem nincs szabad nap, és nincs pihenés. Pál nem sokat habozott, míg szemei a tér gyönyörű palotáit kémlelték, elképzelte magát építésvezetőként, ahol mindenki ráhallgat majd, mint az imént arra a pallérra. Elképzelte a szép kis városi házát, ahol tisztes otthont nyújthat majd Annának, és már látta a szép szobákban játszadozó gyermekeiket is. Ilyen lehetősége nem lesz több az életben. Nagyon is, hogy van hozzá, kedvem, mester, semmi más nem akarok ennél jobban. Második fejezet. A lánykérés. 1840. Farkaslaki pál az egyik legjobb első emeleti helyre váltott jegyet, ahonnét mindent kitűnően láthatott. A függönyt még nem húzták fel. A zenészek hangoltak, a nézőtér halkan várakozva zsibongott. Két év telt el az árvíz óta. Ferenc nagyapa, akivel valamennyire megértették egymást, előző évben meghalt. Azóta nem járt itt a színházban. Szendékosan kerülte a helyeket, ahol a szüleivel találkozhatott, mert minden találkozásnak az volt a vége, hogy pénzt kértek tőle. Bármennyit adhatott nekik. Sohasem volt elég, és sohasem hálásan mentek el tőle, hanem inkább keserű szemrehányásokkal illették, amiért ilyen szívtelen, hogy ő jól keres, és mégis ennyivel szúrja ki szegény, nélkülöző, honi művészetért élő családjának a szemét. Úgy feszélyezték már ezek a jelenetek. Anyának némán vádló tekintete, meg az apjának a magyarázkodása a fiúi kötelességekről, meg arról csak most utoljára kért tőle. Mindig megosztotta vele a legújabb, mindig képtelen tervét arról, hogyan is fog ő pénzhez jutni. Ezekből a tervekből aztán soha nem valósult meg semmi, mint ahogy a furfangos doktor sem akart elkészülni. A fiúnak összeszorult a gyomra az idegességtől, ha csak meg is látta őket. De ma este kivételtett. Ma este volt Anna premierje, az első darab, amelyben főszerepet kapott. Ezt az estét nem akarta elmulasztani, Különösen, hogy Anna azt is megengedte, hogy az előadás után megvárja és hazakísérje. Mióta csak felfogadta maga mellé Hildmester, nappal át éve dolgozott mellette. Kezdetben kint az építkezéseken, a legfárasztóbb, legkeményebb kőműves munkát. Értette, látta már, hogy zajlik egy ház felépítése a tervezésétől kezdve a munka megszervezéséig, az anyagok beszerzésén át, a munkások felvételén, vezetésén át, a munka legvégéig, az elszámolásig. Esténként pedig rajzolni tanult magától a mestertől, és most a legutóbbi időkben már addig jutott, hogy Hild instrukciói alapján maga rajzolta meg néhány kisebb lakóház tervének egy-egy részletét. Ezeket később a szépítő bizotmány is jóvá hagyta. A várostól kapott segélyből... Hildmester segítségével és vezetésével újjáépítette az árvízben tönkrement Dunaparti házat, amelyben egykor családjával lakott. Sőt, nagyobbat, szebbet, erősebbet, mint amilyen volt. Öt kényelmes lakással, amelyben a farkaslakiak és a révészek is kényelmesen elfértek. De az építkezés közben annyi veszekedése támadt az apjával, meg a többi rokonával, akik nem segítettek semmit, de belekötöttek minden részletbe, és semmi nem volt nekik elég jó, hogy végleg eltávolodtak egymástól. Pál már nem is költözött be az újházba, ott hagyta nekik az egészet, és elment egy egyszobás, sötét és dohos pincelakásba, havi bérletre. Félretett minden pénzt, amit csak megkeresett, a falatot is megmondta a saját szájától, hogy minél több gyűjjön össze, és egy napon odaállhasson Anna elé, Átadja neki az egészet, elkérvén érte cserébe a kezét. Úgy számolt, ma végre eljött ez a nap. A függönyt félrehúzták, a darab megkezdődött. Pál hallotta ugyanaz előadást, de értelmével nem követte a történetet, és nem figyelt a szép melódiákra sem. Akkor volt csak lélekben is a színpadon, amikor Anna feltűnt. A lány szebb volt, mint falaha. Fényes, barna göndörhaja repkedett a feje körül, termete arányos, ruganyos és valószínűtlenül karcsú, ahol a fűzőnek semmi gyakorlati rendeltetése nem lehetett, és tiszta, zengő althangja erőlködés nélkül töltötte be az egész termet. Amikor a darab véget ért, hosszasan ünnepelte a közönség. Megismételt egy áriát, átvette a virágcsokrokat, újra és újra meghajolt, míg végül levonult a színpadról. Pál futott a hátsó kiárathoz, ahol az előzetesen megbeszéltek szerint megvárta a lányt. Már érkezett is. A pompás, a broncsos jelmezt egyszerű utcai ruhára cserélte, az esti hűvös ellen könnyű köpeny terítette a hátára, a festéget pedig letörölte az arcáról. Pálnak még ezerszer jobban tetszett így, mint az imént felcicomázva a színpadon. A csokraimat az öltözőben hagytam holnapig, így most nem kell cipekednie. Hogy tetszettem? Nagyon szép volt. Anna várt volna még részletesebb véleményt, de ismerte a fiú szűk így nem bántódott meg azon, hogy a méltatás kimerült ebben az egymondatban. Még teljesen az előadás hatása alatt állt, és egész úton arról lelkendezett. Pál alig figyelt. A széve mindvégig a torkában dobogott, és az alkalmat várta, amikor úgy hozná a szó, hogy előállhatna a kérdésével. Az alkalom azonban nem jött el. Már a házuk előtt álltak, s Anna még mindig a jelmezkészítés részleteivel traktálta. Pál tudta, hogy nem várhat tovább, ezért felbeszakította a lányt. Anna, Anna kedves, kérdeznem kell valami fontosat. A lány erre abba hagyta a bájos fecsegést, amelyet más körülmények között Pál életnapig is elhallgatott volna, és várakozóan a fiúra emelte nagy, kifejező tekintetét. Én az utóbbi években sokat dolgoztam, kezdte azt tétován, de Anna rögtön félbe is szakította. Hiszen én meg csak magamról beszéltem véges végig. Mennyire szégyellem magam, meg sem kérdeztem, hogy magával mi van. Nem baj, igazán nem számít, csak kérem, most figyeljen rám. Figyelek. Összegyűjtöttem elég pénzt, és biztos állásom van, ezért elérkezetnek látom az időt arra, hogy pál elkeseredve elhallgatott. Mennyire szárazon hangzanak ezek a szavak. Bár úgy tudna beszélni, mint az apja, a szerelmes teátrista. Beszélne holdfényről, meg szerelemről, meg igézetről, ilyenekről, amiket egy lány bizonyal elvár lány kérése alkalmából. Elhelyett ő csak pénzről meg állásról tud szólni. Szánalmasnak érezte magát. Újból próbálkozott. Tudja, hogy mindig magát szerettem, sohasem titkoltam. Eljött az idő, hogy... Így sem volt jó. Pál pontosan érezte, és reménytelenül vállat vont. Talán a legjobb lesz, ha most már csak megmondja egyszerűen, hogy mit akar. Szeretném, ha feleségül jönne hozzám. Anna tudta már az elejétől, mit akar mondani. Megfogta a kezét és a szemébe nézett, de az arcán nem azon mindent első öröm látszott, amiben pár reménykedett. Ellenkezőleg határozottan úgy látta, már amennyire a félhamályos utcán látni lehetett, hogy könnyes a lány szeme. A férjehez mennék, senki más nem választanék, csak magát, mondta végül. Nem ismerek magánál csodálatra méltó embert. Emlékszem, mikor kimentette a nagyapját az omladozó házból. Senki nem mert utána menni, egyedül maga. Azt is tudom, hogy csak magának köszönhetjük a házat is, amiben lakunk, mert a többiek sosem tudták volna újjáépíteni. Nagyszerű fél lesz, de majd valaki másé. Én nem mehetek magához. Hogyan is tehetném? Színésznő vagyok, de ha magához mennék, már másnap fel kellene hagynom a hivatásommal. Vagy hogy gondolta? Pál megrökönyödve hallgatott. Bár egyáltalán nem lehetett biztos annak kedvező válaszában, és rettegett attól, hogy a lány közben valaki másba szeretett bele, de erre egyáltalán nem számított. Mindig teljesen biztos volt benne, hogy Anna csak a Révisz család ráhatására lett színésznő, és boldogan hagyna fel ezzel a pályával, amint arra lehetősége nyílna. Valójában azt gondolta, ezzel a házassággal meg tudná menteni a lányt attól az élettől, amelyet révészék és farkas is éltek, és egy boldogabb, nyugodtabb, tisztességes világot teremthetnének. Meg sem fordult a fejében, hogy a lány ne ugyanerre vágyna. Csupán abban nem volt biztos, hogy ő mellette, vagy valaki más mellett képzeli el Anna ezt a nyugodt, polgári életet. Ám ez a néhány mondat teljesen összetörte azt a képet, amelyet kettejükről dédelgetett magában már hosszú évek óta. Én azt gondoltam, ennyi év talán elég volt a színészetből, nyögte ki végül. Nem, rázta meg fejét a lány, nem adhatom fel éppen most, mikor végre kezdenek együttemlegetni a legnagyobbakkal. Pál nem felelt. Nem is tudott volna, mit mondani erre, és Anna nyugodtabban folytatta. Magának nem olyan lányra van szüksége, mint én. Mi túlságosan is különbözünk egymástól. Magának csak a valóság számít. A fánköl dolgukhoz soha nem tudott felérni. Maga olyan... Elhallgatott, mert nem talált olyan jelzőt, ami kifejezte volna a véleményét, és nem lett volna sértő a fiúra. Földhöz ragadt? segítette ki Pál. Igen, földhöz ragadt. Soha nem értenénk meg egymást. Pál lehajtotta a fejét. Dühös volt magára, miért annyira elvakították a saját vágyai, hogy észre sem vette, mit akar valójában Anna. Szívesen megrázta volna, hogy megértesse vele. A pálya, amit választott, mennyi veszélyt rejt magában, és milyen kicsi rá az esély, hogy ne nyomorban is zűrlöttségben végezze. Közöttük nőtt fel Anna is, láthatná ő is mi vár rá, ha máshonnan nem, a fiatalon elment édesanyja példájából. A lány türelmetlen mozdulatokkal igazgatta a haját. Egyértelmű volt, szabadulna most már ebből a beszélgetésből. Érezte Pál is, hogy semmire sem megy vele, ha most tovább győzködik, mégis megpróbálta. Föltözragadt vagyok, de tudnék vigyázni magára, és tudnék nyugodt és biztonságos életet nyújtani. Az igazgatóval már megbeszéltem. Ennyi a főszerep egy másik darabban is, vágott közbe Anna. Hát akkor... kezdte erre a fiú félszegen, de már megint nem tudta, hogy fejezhetné be a mondatát. Zavarában a nyakában függő kulcsot morzsolgatta, és arra gondolt, mégis tévedett a nagyapja. Ez az ócskaság nem segít neki semmiben sem. Anna váratlanul hozzáhajolt, csókot lehet az arcára, aztán vissza sem nézve befutott a házba. Pál elkeseredve nézett utána, és nem tudta eldönteni magát kell -e jobban sajnálnia, vagy a lányt. Néhány nappal később hild József így szólt a Látom, hogy napok óta rossz a kedved valami miatt. Nem kérdezem okát, éves fiatal embereknél nem nehéz kitalálni. De biztos vagyok benne, hogy jobb kedvre tudlak deríteni. Pál meghatotta mosolygott a mestere. Az öreg, akitől soha egy érzelgős szót nem lehetett hallani, most mégis észrevette rajta, hogy bánata van. És bár a fiú tudta, Nincs olyan dolog a világon, ami az ő jó kedvét valaha is visszahozhatná, mégis jól esett neki a mestere figyelme. Legyél nap keltekor a kirakodó téren. Hilt csak ennyit mondott még, más egyebet nem árult el. Pál ott is volt, és amíg a mesterre várt, elmélyülten nézelődött. Csak hogy most nem a tér felé fordulva csodálta a nagyszerű arányú épületeket, mesterének alkotásait, amely mindig ámulattal töltötte el, hanem éppen, hogy hátat fordítva a térnek, a Duna felé nézett. Itt most nagy dolgok voltak alakulóban. Tavaly elegyengedték a partmenti területet, raktárakat, műhelyeket húztak fel, az idén pedig megkezdődött a nagy munka, egy állandó kőhíd építése. Az árugátak cölöpjeinek a leverésével indult minden. Cölöpferő gépeket állítottak össze, és most is, hogy pálott állt, hallatszott a súlykok ütemes zaja. A nyakát nyújtogatta, de a majd harminc láb magas szerkezetek tetejétől eltekintve, ahonnét a súlyok a cölöpökre zuhantak, meg a parton zsibungó munkások tömegén kívül mást nemigen látott. Kíváncsi vagy rá, ugye? érkezett meg hield de Pál annyira elmerült az építkezés szemlélésében, hogy csak akkor vette észre, mikor már mellette állt. A szokott kopott kabátjában volt, kalapja félre csapva állt a fején, a kilógó, túlságosan hosszúra hagyott őz göndör hajába bele-bele a szél. A kezében papírokat lengetett, és nevetve mondta a fiúnak. Itt vannak az engedélyek a hídépítési irodától, hogy bemehetünk a területre. A szomszédom intézte, tette még hozzá tréfásan, szétsényi grófot értve a szomszédja alatt. Mondtam, ugye, hogy jobb kedvre derételek. Az engedélyekkel gond nélkül sétálgathattak az építkezés területén, közben Hild megállás nélkül beszélt pálhoz. Most az első zárógát cölöpjeit ütik le. A két mader pillér és a két híd fő kijelölt helyéhez ugyanis gátat kell építeni. A hétfők esetében az egyes zárógátakhoz 2000 cölöp kell majd. A meder pilléreknél 1500. Ez mintegy 7000 cölöp leverését jelenti. Minden cölöpre 400 ütést kell mérni. Könnyen kiszámítható tehát, hogy ez összesen 2.800.000 ütés. Ami azt jelenti, hogy jó ideig hallgathatom még a lakásomból a cölöpferők zaját. No persze, soha édesebb lármát. Közel értek a cölöpferőkhöz, és pár figyelte, amint a hatalmas súlya magasból alázuhan a cölöpre, írtózatos ütést mérve rá. Még a föld is rengeteget taladtuk. A cölöp körül vagy húsz súlykoló munkás tevékenykedett. A következő ütésnél az egyikük fájdalmasan felkiáltott, a fejéhez kapott, amelyből ömleni kezdett a vér, majd a földre zuhant. A többiek azonnal körégyültek és egy leszaggatott körbe körbekötötték a sebet, hogy csillapítsák a vérzést. A sérült ember nem ájult el, hagyta, hogy a társa deszkákból rögtönzött hordágyra tegyék, és a parton álló iroda épületbe vigyék. Hildmester a fejét csóválta. Ahogy hallottam, sajnos elég gyakran előfordul, hogy a becsapódó súlyokról lerepül egy darab, és megsebzi a munkásokat. Kellenne lenne valamilyen védőalkalmatosság szerencsétleneknek, vélte Pál. Mire gondolsz, mégsem húzhatnak vasfazeket a fejükbe? Pedig nem ártana. Az egész délelőtt ott töltötték, és mikor visszatértek a kirakadó térre, Pál ügyetlen szavakkal köszönetet mondott a mesterének. Már régóta szerettem volna közelről látni a hídépítést. Van még egy jó hírem a számodra mondta Hild. Sokat gondolkoztam rajta, neked adjam el egyáltalán most, mikor végre tudsz annyit, hogy ténylegesen segítségem tudsz lenni a munkában. A fiú egyelőre egy szót sem értett az elhangzottakból. Hildmester megköszörülte a torkát, és kibökte, miről van szó. Nos, mint a Bécsi Akadémia rendes tagjának, egyben Pestváros díszpolgárának, lehetősége adódott, hogy két éves ösztöndíjat szerezzek neked Bécsbe. Ellátással, szállással, jövő hó első napjától ha elfogadod. Pál megrökönyödve nézett az idősödő férfira. A bécsi akadémia. Lehet belőle ugyanolyan mérnök, mint a mestere. És mégis egy hete még visszautasította volna az ajánlatot. Efelől nem volt kétsége. Egy hete még egy kis pesti lakásról álmodozott, ahol Annával is a gyerekeikkel fog élegélni, de most, hogy ez a reménye egészen foszlott, mehet nyugodtan. Sőt, mennie kell. A szavakat persze nem találta most sem. Mester. Tudom, köszönöd és hálás vagy, menjünk, sok még a megbeszélni valunk, és át kell adnod az összes munkádat. Harmadik fejezet. Második felvonás. 1845. Végül nem kettő, de öt év telt el, mire farkaslaki Pál visszatért a külhani tanulmányútról. Mikor a bécs felől érkező postakocsi megállt vele a kirakodó téren, és ő egyetlen sovány utazótáskájával kiszállt, jó esően nézett körül. A házak felé tekintve semmi változás. A híldmester által tervezett csodás paloták, változatlan kecsességgel uralták a teret. Az emberek is ugyanúgy sietnek mindenfelé dolguk után járva, mint azelőtt. Ugyanott állnak a bérkocsisok. A teljes kofák meg a Dunavizet áruló rikoltozása sem változott. De ha hátat fordít a térnek és a Dunára tekint, akkor lúdbőrszik a karja a látványtól. Mert már áll a híd Pesti híd fője. fenségesen magasodik a parton, és már rég leverték mind a hétezer cölöpöt is. Semmi kétség pál. Indulhat a budai híd főépítése, Meg a mederben lévő két pilléré. Azután a láncok felhúzása következik. Négy évleg fejebb, és elkészülhet. Ő pedig egész bizonyossággal tudta, Hogy részese akar lenni a híd építésének. Felment az ulmanházba, a második emeletre, tisztelget hildmesternél, És bár úgy tervezték ki magát, majd csak másnap látnak hozzá a munkával kapcsolatos megbeszéléseknek, ebből azonban nem lett semmi. Úgy elkapta őket a hív, hogy Pál ott ült késő estig, ott is vacsorázott. Mivel nem volt még szállása sem, és nem engedték fogadóba térni, a mesterni szalmazsákot vetett neki az egyik sarokba, és reggel korán folytatták a megbeszéléseket. A fiatalember részletesen beszámolt róla, mit tanult a Bécsi Akadémián. Elmesélte, hogyan ment tovább Olasz -homba, és tanulmányozta a firenzei palotákat, hogy jutott el Franciaországon át Angliába, és ott mivel töltötte az idejét két esztendőn keresztül. Sok mindent elmesélt, de egyetlen szóval sem említette a vöröshajú Emilit, londoni alkalmazójának 17 éves lányát. Aki, ha Pál akarta volna, azóta már a felesége lehetne, ő pedig maradhatott volna Londonban élete végéig, após a pompás házában, megörökölve tőle a jól menő építési vállalkozását. Hogy nem így lett, nem sokan múlott. Mert már éppen rászánta volna magát a lánykérésre, látta jól emili tekintetén, milyen türelmetlenül vár már erre a lány, csak hogy a saját magának kitűzött nap előtti jelen, Anna jelent meg az álmában. Ugyanolyan könnyes volt a szeme, mint mikor utoljára látta, mikor az ő kezét kérte volna meg. Egykori szerelme könyörgött neki, hogy ne tegye, ne vegye el említ. Az álombeli Anna azt is elmondta neki, hogy most már eleget volt távol. Szedelőzködjön és induljon hazafelé Magyarországra. És a révész Anna kérte erre... Akkor Pál nem tehetett mást. Engedelmeskedett, így angol alkalmazója döbben csodálkozására és emily legnagyobb bánatára már másnap reggel bejelentette, hogy ott hagyja őket. Most pedig, hogy Hildmester vála fölött tanulmányozta a könig épülő új lakóház tervrajzát, és a sarkig nyitva lévő ablakon át a Dunára meg az épülő hídra látott rá, tudta, hogy jól döntött. Itt van az ő Isten által rendelt helye, az épülő-szépülő Pesten. A legkedvezőbben sikerült megállapodni Hildel abban, hogy a jövőben besegít neki a tervezésben, de az építkezéseken egyelőre nem, mivel a hídre akar menni dolgozni. A mester a vállát vonogatta. Végül is pallért könnyen találok, de olyat, aki a rajzokhoz meg a tervezéshez ért nem sokat. Ha a akarsz menni, hát menj. Tele van az építkezés angolokkal. Ha megtudják, hogy beszéled a nyelvüket, és még iskolád is van, biztosan ajánlanak munkát. Meg magam is szólok majd az érdekedben. Így esett, hogy hílt közben járására Pál néhány napon belül Adam Clark a helyszíni munkálatok skót vezetője előtt állt, annak Dunapart irodájában, és Clark angolul vizsgáztatta abból, hogy mihez ért. A skót nem is titkolta pál előtt, hogy a vizsga eredményével messze menőkig meg van elégedve, és hamarosan áttért a hídépítés aktuális kérdéseire. A Budai Híd fő alapkőletétele augusztus 11-én lesz, ahová természetesen már önt is elvárjuk, Mr. Farkas Laki. A Farkas Laki név kiejtésébe ugyan majdnem beletörött a nyelve, de azért terekasan próbálkozott. Nem lesz akkora ünnepé, mint volt három évvel ezelőtt itt Pesten, ez csak egy kedélyes, szűkörű ünnepség lesz, azután pedig megkezdheti a munkáját. Pál csodálattal figyelte ezt a vékony, frakba öltözött elegáns férfit. A mellénye hófehér volt, és a mellény zsebéből néha órát húzott elő, hogy ellenőrizze az időmúlását a haja pedig valami kenőccsel oldalra volt lapítva, ha pedig mindez nem lett volna elég, valamilyen bódítók kölni illata lengte körül. Bár a külhangban eltöltött évek nyomán mindez nem volt idegen pál számára. Mégis közelebb álltak a szívéhez hildmester borzas fűrtjei, borostás arca, pecsétes és hosszú évekig hordott ruhái. Magában szerette volna megvetően piperkőcnek bélyegezni a skótot, azonban azt sem tagadhatta le, mennyire imponál neki ez a könnyedelőkelőség. Ráadásul, ami Clark hosszú, vékony az asztalra terített rajzokat magyarázta, azt is el kellett ismernie magában, hogy félelmetes szaktudással rendelkezik. Alig várta, hogy az irányítása alatt megkezdhesse a munkát. Most, hogy a szakmai dolgokat ilyen jól elrendezte, mint Hildmesterrel, mint Clarkkal, és még ugyanaznap szállást is talált magának nem messze a kirakodó tértől. néző van a nézők különbejáratú kis szobát, ahol a bérben még az is benne foglaltatott, hogy a házi asszony naponta főzőn rá és hetente takarítson utána. Akár elégedett is lehetett volna. De nem volt, mert váratlanul rászakadt a magányosság érzése. Az azóta is a nyakában viselt kulcsot forgatta a kezében, és arra gondolt, hogy meg kell keresnie Annát. Csak hogy ez nem is volt olyan egyszerű, ami ennek elsőre gondolta volna. Lesétálhatott volna a Duna mentén a szülei házához, ahol révészék is éltek, és megkérdezhette volna tőlük, ott lakik-e még Anna. Sőt, talán vele magával is találkozhatott volna. Csak hogy neki esze ágában sem volt a családjával tudatni, hogy ismét Magyarországon van. Semmi szüksége nem volt arra, hogy majd megint a nyakára járjanak pénzért és segítségért különböző zavaros ügyeikben. Végül úgy döntött, elmegy a színházba. De nem este, mikor valószínűleg összetalálkozna ott, vagy saját rokonságával, vagy valamelyik révésszel, hanem délelőtt, mikor üres ott minden. Ha találott valakit, akkor majd attól megkértezi. Ott játszik-e még révész Nem is vesztegette tovább az idejét. A másnap délelőtt már a színházban találta a kerepesi úton, csak hogy ott senki nem ismert révész Anna nevű színész kisasszonyt, a fiatalember hiába bizonygatta, hogy öt éve még primadonna volt. Nem tehetett mást, kiment az épületből, és tanácstalanul állt meg a színház előtt a napsütésben. Minden ellenérzését leküzdve mégiscsak el kell majd mennie révészékhez, mert ha Anna már nincs itt, Másképpen nem fogja őt megtalálni. Talán beállt egy vándor társulathoz, és az országot járja valahol. De az is lehet, ha bele a gondolat, hogy már nem is él. Egészen eddig nem gondolta erre, de most, ismerve a teátristák hányatott életét, egyszerre nagyon is valószínűnek tartotta ezt az eshetőséget, és hirtelen jeges rémület járta át a tagjait. Hali, szavamra, ez farkas laki, Pali. A hang irányába nézett, és azt látta, hogy egy kopott és szakadt frakba öltözött, köcsökkalapos, 16 éves forma fiú kiáltozik utána a színház oldalán kis kistérről. Annyira látszott a ruhán, hogy valaki másnak a méretére készült, levetett ruha volt, hogy a fiú úgy festett benne, mintha jelmez lenne rajta. De ez látszólag a legkevésbé sem zavarta. Még egy a pálcát is pörgetett az újai között. Pál csak akkor ismert rá, mikor a fiú már előtte állt. Nem volt más, mint Révész János, Anna öccse. Öt éve múlt, hogy őt sem látta, és a fiú abban a korban volt, mikor öt év nagyon sok változást hozott a kinézetében. Szinte felnőtt férfi lett már belőle. Rendes körülmények között nem örült volna a találkozásnak, de most annyira szeretett volna Anna felől hallani valamit, hogy neki is mosolyra húzódott a szája. Jánoska, alig ismertelek meg. Én vagyok, bizony én. Drámai színész lett belőlem, nagy karriert csináltam. Keresek harminc pengő forintot havonta, az bizony csak arra elég, hogy éhenne halljak. De esténként ünnepeltetem magam a publikummal. És te? Az eljöttél végre külhomból. Pált, Óvatosságra intette, hogy az ifjú révész azonnal az anyagi helyzetét kezdte elcsetálni. Komolyan tartott tőle, hogy a most rögtön kölcsön fog tőle kérni, és anyakára hozza az egész családját. Pár napot maradok csak itthon. Elrendezem a dolgaimat, és megyek vissza végleg Angliába, hazudta. Hanem mondd csak, a nővéreddel mi lett? Anna is szép pályát futott be. Öt esztendeje, hogy egy bárgunak lett a titkos felesége, kacsintotta a fiú Pálra. Az megtiltotta neki, hogy továbbra is fellépjen, és elvitte magával valahova vidékre, hogy jól elrejtse mások elől. Azóta semmit nem hallottunk felőle. Hát a pád anyád felől nem is kérdezel? De hogy nem, mondta Pál, de valójában az Anna miatti csalódottságon kívül másra nem igen tudott most figyelni. Egy báró kedvéért feladta a hivatását, gondolta szomorúan, mikor meg ő kérte a kezét és ajánlott neki tisztességes életet, akkor elutasította. Mikor aztán megtudta, hogy azok mind a legjobb egészségnek örvendenek, és ott is úgy élnek, ahogy öt éve hagyta őket, sietősen búcsúzkodott. De az ifjú Jánostól nem volt olyan könnyű megszabadulni. Erősen ajánlkozott, hogy hazáig kíséri. Nem hazamegyek. Ügyeimet intézem, már mondtam. Mondd hát, hogy merre van a szállásod, és felkereslek atyáddal együtt. Pál megtorpant. Nem akarom, hogy felkeressetek, mondta most már egyenesen János szemébe nézve. Sem te, sem a családom. Apád mindig azon kesergett, szívtelenül hagytad őket a nélkülözésben, mikor neked jól ment. Már látom, milyen igaza volt. Megtagadott, szegény nyomorult rokonaidat. Legalább néhány krajcáral kisegíthetnél. Pál elvörösödött dühében. Nem állunk ugyan semmilyen rokonságban, János, de tessék, fogd, itt van húsz forint. Ennyi van nálam, neked adom. Nem kell ígérgetned, hogy visszafizeted, Úgy is tudom, hogy nem fogod. De jegyezd meg, hogy most adtam először, és egyben utoljára. Ne próbáljatok anyakamra járni, mert többet nem adok, és a szállásomra be nem bocsátlak benneteket. János megörült a pénznek, és hagyta végre elmenni Pált, de azért követte messziről, hogy megtudja merre lakik. Mivel pár nap alatt nyakára hágott a váratlanul ölébe hullott ajándéknak, néhányszor még próbált elmenni a fiatalemberhez, de az tartotta magát keményen ahhoz, amit mondott, nem engedte be magához. Az utcán meg úgy tett, mintha nem is ismerné Jánost. Végül a révész fiú megsértődött. Hiába tudta bár, hogy Pál nem mondott igazat, és itt él a városban, leszokott róla, hogy zaklassa. Pál pedig végleg kivetette a gondolataiból saját családját is, révészéket is, és ami a legnehezebb volt, Annát is. Csak a munkájára figyelt. És ez jó is volt, mert a híd feszített embert próbáló munkát igényelt. Tizenöt ember volt a keze alatt, Azokat ő igazította, azokkal ő rendelkezett. Építették a budai hídfőt, és nap mint nap olyan újszerű problémákkal került szembe, amiket senki nem látott előre, és mindenre neki kellett megoldást találnia. Élvezte nagyon, hogy sikerel hely tudálni, és az emberei, bár legtöbbjüknél jóval fiatalabb volt, kezdték tisztelni a tudásáért, megszeretni emberségéért. Esténként meg, Gyertyafény mellett a hiltől kapott terveken dolgozott, nyers rajzokat skiccelt, amelyeket majd a mestere pontosított, egészített ki és változtatott igazi mesterművekké. Így teltek szüntelen munkával a hónapok, mikor egy este, ugyanúgy a rajzai felett ült, mint bármikor máskor, zörgettek. Én gerülten nagy lendülettel nyitott ajtót, mert nem szerette, ha bárki is megzavarja a munkájában és a házi asszonyának is meghagyta, napközben rendezkedjen nál, amikor ő nincs otthon. Hátra meglepetésében, és úgy érezte minden erő kiszalad a lábaiból, mikor azt látta, hogy Révész anna áll a küszöbén. Ő volt nem kétséges, de Pál ledöbbent attól, hogy nézett ki. Nem maradt semmi a régi szépségéből. Az arcát valami ismeretlen korság szinte felismerhetetlenségig elcsúfította. Alakja olyan sovány volt, hogy csak lógott rajta, egykor jobb napokat látott viseltes ruhája, a szoknyájába pedig egy négy éves forma kislány kapaszkodott meg szepenten. Pál tekintete lefelugrált ezen a valószerűtlen látványon, és egyáltalán semmit nem tudott mondani. Anna pedig sokáig csak a padlót nézte meredten. Végül erőt vett magán, és a fiatalemberre nézett. A szeme. Azok a meleg barna szemek, félte azok nem változtak semmit. Ettől a tekintettől ugyanúgy összeszorul a gyomra, mint egyszer jégen, talán ezer éve, mikor egy nyári estén haza kísérte őt a színházból, és megkérte a kezét. Mondta János, hogy nem akar látni senkit sem közülünk, mondta végül tétován az asszony, de igazán nem tartanám fel sokáig. Álmost eszmél csak, hogy hosszú percek óta az ajtóban állnak egyetlen hang nélkül. Hevesen hátra lépett, és szélesre tárta az ajtót. Hiszen jöjjenek már beljebb, mondta esetlenül. Anna, a továbbra is belekapaszkodó kislányjal együtt bement. Vonakodva elfogadta, hogy pál helyjel kínálja. Egy ideig várta, hogy a férfi szóljon, de az egyáltalán semmit nem tudott mondani, hát belekezdett ő maga. Himlő, endeje himlő járvány pusztított. Elkaptam én is. Életben maradtam, de szétmarta az arcomat. Viszont minden nap hálát adok érte Istennek, hogy az én báránykámat megkímelte. Nézett szeretettel a kislányra és annak csodálatosan tiszta, hangvas arcocskájára. Pál fűrészben nézte a gyermeket, Anna pedig megértette ezt a pillantást. Ilonkám négy éves múlt. Apja nincs, azt ne is kérdezze. Elmennék cselédnek vagy mosónőnek, de mindenhol azt mondják, a gyermekkel nem kellek. Adjam őt vidékre, dajkaságba. Csak hogy én nem mondok le róla, ha együtt pusztulunk is éhen. Atyámnak éppen semmi pénze. János meg annyi adósságot csinált, hogy csak bujkál a hitelező jelöl egész nap. Kidobták a színházból is. Mivel pár továbbra sem mondott semmit, Anna felállt a helyéről. Mondta János. Igen, mondta, hogy nem fog segíteni, hiába is jövök magához, de élonka miatt meg kellett próbálnom. Lonki fontosabb, mint az én büszkeségem. Ne is haragudjon, hogy zavartam, többet nem látig Várjon, kiáltott Pál, hevesebben, mint szerette volna, és látta, hogy a kislány összerezzen téjettében. Ő jön vissza, kérem, mondta ezért lágyabban. Segítek. Néhány lépést járkált fel a földet nézve, mi gondolkozott. Mit tegyen, ha pénzt ad bármennyit is, azt Anna néhány hónap alatt elkölti, s akkor ugyanott fog tartani, mint most. De nem fogja engedni, hogy ilyen haljanak. Végül megállt Anna előtt, és összefonta a karját a melkasán. Tudok adni havi 60 pengőforintos járadékot. Ezt minden hónapban megkapja. Elég lesz arra, hogy tisztességgel megéljenek belőle maga és a kislánya. Ha elfogad hozzá egy tanácsot, a családjának nem szól róla. Anna hálálkodni kezdett volna, de a kezével hárító mozdulatot tett. Már holnap elintézem, hogy egy ügyvédnél minden hónapban fel tudja venni ezt a pénzt, így nem kell többet kérnie, de ha bozott egy pillanatot, van más választása is. Amit öt éve mondtam, azt tartom ma is. Ha hozzám jön feleségül, együtt neveljük fel a lányt. Elvenne feleségül. Így? kérdezte zavarta anna. Látszott, hogy egészen megszédült az ajánlattól. Elvenne azok után, ahogy bántam magával, azok után, hogy megbántottam, a lelkébe tiportam. Nem érdemlem én ezt meg magától. Lehajtotta a fejét, és egészen halkan folytatta. Az elmúlt évek során sokszor vissza akartam hozni azt az estét, hogy másképp felelhessek a kérdésére, de soha nem hittem volna, hogy valaha is helyrehozhatom az akkori hibámat. Biztosan el akar venni. Van hozzá két feltételem, mondta Pál, és megkeményedett a hangja. A családjával... Semmilyen kapcsolatot nem tartunk. Látni sem akarom őket. A második pedig, hogy a színháznak többi a közelébe sem megyünk. Hallgatott egy sort, majd összeszoruló szívvel megkérdezte, mi tehát a válasza. Anna megtörölte a szemét és felemelte a fejét. A válaszom igen. Negyedik fejezet. Nagy idők. 1848-1849. Farkas Laki Pál az ablak előtt állt, és elgondolkodva hallgatta a feleségét. Odakint már késő délutánba hajlott az idő, de még jól kivelhető volt a Duna lassú sodrású víztömege, szemben a hegyen a vár sötét épület tömje és az épülő lánchíd. Ma korábban kellett hazajönnie, mert a munka is nehezen haladt. Ráadásul a munkásokba valami ördög bújhatott. Volt, aki meg se jelent aznap. Sokan idő előtt elmentek. Közben egyre másra érkeztek a hírek a városban történt eseményekről, felvonulásokról, nyomdafoglalásokról, amit hirtelen nem is értett, viszont mérges lett, mert ezek miatt takadozott a munka a hídon. Délkörül aztán meg is jelent az építkezés előtt néhány tucat ember, hogy ők kit akarnának átmenni Budára, mert valami táncsicsot ki akarnak szabadítani a börtönéből. Clark határozottan kijelentette, hogy itt bizonyosan nem fognak átmenni. Nézzenek már körül, még nincs olyan állapotban a híd. Ha ilyen terveik vannak, legyen szerencséjük, de használják csak szépen a Redut előtti hajóhidat. Az emberek morogva elvonultak, ennek ellenére megállt a munka, és Pál is kénytelen volt korai délután hazamenni. Igaz, nem kellett sokat gyalogolnia, az előző esztendőben végre felépült a saját házuk is. Mennyire örült, hogy a híd közelében tudott szerezni hozzá. Együtt tervezték hildel, és igazán pompás épület lett. Otthon viszont Anna fogadta izgatottan, és mintha meg sem hallotta volna, amit a hiddal kapcsolatos kellemetlenségekről mondott. Inkább a délelőtt történt események foglalkoztatták. Nem felfordulás volt, Pali, magyarázta. Forradalom, nem érti, kitört a forradalom. Tessék, nézze, ezt a cselét hozta haza délután a kosorában. Ezt osztogatják város szerte. Pál rápillantott a kezébe nyomott papírra. Valami politikai röpürat volt, és ahogy végigfutotta leírtakon, nem tudott már legyinteni Anna szavaira. Megborzongotta, hogy olvasta a tizenkét pontba szedett követeléseket a sajtószabadságát, felelős minisztériumot. Kezdte érteni, hogy ami most van, az tényleg nem néhány részek fiatal hőzöngése. Átmentek Budára, a helytartó tanácshoz, és ott kiszabadították táncsicsot, folytatta Anna. Pár bólogatott az ismerős név hallatán, bár ez továbbra sem mondott neki semmit. Az ő feje építmények tervrajzaival volt tele, nem igen foglalkozott politikával. Ki az a táncsics? Kérdezte értetlenül, de Anna nem a kérdésére felelt. Ma este adás van a színházban. El kell mennünk, ott a helyünk. Tudom, hogy megbeszéltük, nem megyünk oda sohasem, de kérem, tegyen ma kivételt. Ez most nem olyannak, mint a többi. Azt mondják, egy betiltott darabot fognak adni. Pál nem szólt semmit. Megfordult és végignézett a családján. Az a törékeny, göndörhajú fiatalasszony az ő felesége. Az a hét éves, ugyanolyan göndör és mindenben szinte az anyja hasonmását formázó, kedves kislány az ő fogadott lánya. És Ilonka mellett a bölcsőben kis fiú Félix, a fia. Ő pedig ma már elismert építőmester. A jó isten meghallgatta az imádságait és teljesítette minden vágyát, Ebbe viszont sehogy sem illett bele holmi forradalom, vagy akármilyen felfordulás. Miközben ezek a gondolatok keringtek a fejében, kezével öntudatlanul is az örökkön a nyakában lógó kulcsot babrálta. Tíz éve annak is, hogy a nagyapja neki ajándékozta az árvíz utáni napokban. Azóta ott függött a melkasán, csak alváshoz tette le. Megszokta, hogy esteli utolsó mozdulata, hogy a madzagot kiveszi a nyakából és maga mellé teszi. Ébredésnél, mert még fél álomban, ismét magára akasztja. Anna továbbra is kért, nézett rá, mire ő rossz kedvűen fordult vissza az ablakhoz. Ha valamire nem vágyott aznap este, az a színház volt. Fáradt volt, várták még a tervek, amiket rajzolnia kellett, mert másnapra ígérte őket hildnek, holnap pedig újabb munkásnap virrad rá a hídon. A színház nem dolgos polgároknak való mulatság, legfőképpen nem egy egyszerű szerdai napon, vélte, majd ismét letekintett a kezében tartott kiáltványra. Hihetetlen, hogy ezt lemerték írni, és volt nyomda, melyik ki is nyomtatta, dörmögte. Felelős minisztérium meg évenkénti országgyűlés csóválta a fejét, hasonlóképpen van Angliában is. Felnézett, és szinte zavarba jött, ahogy Anna és Ilonka teljesen egyforma színű, nagy barna szemeikkel esdeklően néztek rá. Lonki itthon marad, jelentette ki. Ki tudja, milyen verekedések lesznek még ma este. De apuka felelte a kislány vékony hangján, Még sosem láttam belülről a színházat. Kérem szépen. Pál mondóan legyintett. Tudta magáról, hogy nem tud ellenállni élónk a kérésének. Tíz percetek van, hogy elkészüljetek, mondta, csak hogy mentse maradék méltóságát, és legnagyobb csodálatára a lányok tényleg hamar elkészültek. A kisfiút, Félixet, otthon hagyták a dajkával, ők pedig a hidegen csapdosó esőben bérkocsit akartak fogni. De hiába, hogy egyszerű hétköznap volt, és kimondottan rossz idő, az utcákon sok ember volt és ott, ahol a bérkocsik szoktak állni, most nem volt egy sem. Így hát mentek a kerepesi útig. A színház előtti téren egész tömeg gyűlt már össze. Kiderült, hogy ma este nincs belépt idéj. Bárki ingyenbe mehet, és az emberek örömít a sarccal, ha hideggel mit sem törődve várták, hogy bejussanak. Pál viszont már megbánta, hogy elindultak. Talán órákat kell itt kint várakozniuk, ha egyáltalán be tudnak jutni ebben a tömegben. Már-már megfordultak volna, amikor nagy kiabálással révész János került elébük. Nem mizek a szememnek, az én drága nővérkém, az én kedves sókorom. Igen, ma este minden lehetséges, ma este nektek is itt van a helyetek. Anna megölelte az öcsét, majd zavartan nézett pára. Tartja-e a fogadalmát, hogy hátat fordít a rokonságnak? Pál végignézett Jánoson, aki ugyanolyan kopott, túlméretes frakkot, s csapott cilindert viselt, mint mikor legutóbb látta. A nadrágja térdik sáros volt, egyik kezében boros plaskát szorongatott, a másikban valami rettenetes szagú szivarvég füstölgött, csak az arca lett kicsit férfiasabb az évek során, talán az állán kiütköző borosta miatt. Ne nézz így a szegény rokonra, mondta most hirtelen elkomolyodó hangon. Alig múlt húsz éves, de a hangja már is rekettes volt a rengeteg szivartól. Ma minden dolgunkat rendbe tehetjük. Ideje már, hogy béke jobbot nyújts nekünk. Már nyújtotta is a kezét pál felé, és várakozva nézett rá. A férfi habozott, végül kezet nyújtott ő is. Ez igen, nevetett János, meghúzta a flaskát, és megkínálta vele Pált is, Annát is, akik udvariasan elhárították a kínálást. És az én édes kis unok a húgom, nézett most Ilonkárha János, majd jól megszorongatta őt is. Gyertek, ne álljunk itt tovább az esőben, a színészek páholyában szorítunk nektek helyet. Már vitte is őket be a hátsó bejáraton, nem állíthatta meg senki. Döncikém, mondta az ott kollégájának, ne csinált, hogy nem akarsz beengedni minket, a hölgy prima Donna volt itt. Palikám, kérlek, néhány krajcáról támogasd a színházi nyugdíj alapot. Pál keletlenül nyúlt a zsebébe, de a döncének nevezett kolléga azon nyomban félre az útból. János pedig vitte őket tovább, fel a hátsó lépcsőn a második emeletre, annak is a színpadhoz legközelebb eső oldalsó páholyába. Ez volt a színészeknek fenntartott hely. Bár az egész épület zsúfolásig tele volt, itt nem ült most senki. Minden színész lent van a színpadon. Mindjárt meglátjátok, közölte rejtélyesen János. Maradjatok csak itt, nekem mennem kell. Azzal el is tűnt. Pál a fejét kapkodta a sok ember, és a gyorsan pergő események közepette. Odalent a rákóczi indulóra zendített rá a zenekar, és a dallam tovább növelte az általános lelkesedést. Mikor véget ért, már emelkedett is a függöny, és ahogy János mondta, ott telt a kivilágított, nemzeti lobogóval feldíszített színpadon az összes színész. A zenekara szózatot kezdte játszani, a színészek a zenekarral énekeltek, a nézőtérről újongó kiáltások hallatszottak, majd a publikum is csatlakozott az éneklőkhöz. Mikor a dal véget ért, megkezdődött az előadás. Egy betiltott dráma nyomta be a fejét Anna és Pál közé János, aki megint ott termett a felső páholyban, a bánkbán. A következő szempillantásban Pál szülei meg Anna édesapja tűnt fel, akiket János értesítette nagy hírről, hogy itt vannak Pálék. Jöttek is késedelem nélkül. Az idősebb révész János megölelte a lányát. Ha szegény anyád megláthatta volna, milyen jól megy a sorod, mondta Annának, majd ünnepélyes arccal kezet nyújtott Pálnak. Kedves vejem, igazán kár, hogy így elkerültetek minket az utópiás esztendőkben. De vessünk fájtlat arra, ami elmúlt. Ezután más lesz minden. Pálnak nem volt alkalma válaszolni, mert az anyja toppant elé. Fiacskám, drága fiacskám, zokogta Borbála asszony egy zsebkendőbe. Mindig tudtuk apáddal, hogy belőletek egy pár lesz Annával. Tovább nem folytathatta, mert Farkas félretolta, aki ugyancsak meg akarta ülelgetni a fiát. Jól nézel ki, fiam, és örülök, hogy ezt látom. Végül te a legtöbbre közülünk. Ki hitte volna ezt egykor? Igaz, amit hallani lehet? Hogy unokám is van. olygott, nézte ő is megöregedett szüleit, és hiába tudta, nem törődtek vele soha annyit sem, mint egy macskakölyökkel, talán ez a furcsa, valószerűtlen estetette, hogy mégsem tudott meghatottság nélkül szólni hozzájuk, mikor mesélt nekik a fiáról, a kis Félixről. Aztán kicsit félbe kellett szakítani a beszélgetést, mert a nézőtérről, olyan tapsi ováció hallatszott, hogy nem nagyon hallották egymást. A nézőközönség a Gertrudis királyné szerepében megjelenő, csodálatos termetű laborfalmi rózát ünnepelte. Mikor kicsit alábbhagyott hagyott az és folytatódott a darab, Kálmán közelebb hajolt a fiához. Képzel csak, Révész karcsival befejeztük a színdarabunkat. A végén János is be egy kicsit. Emlékszel még? A furfangos doktort. Pál, aki soha nem hitte volna, hogy ez valaha is bekövetkezhet, őszintén gratulált nekik. Az apu se szerénykedett. Nem nagy dolog az egész. Mutattuk itt a színházban a direktornak, de azt mondta, nem divatosak már az efféle komédiák. És azt is mondta, írjunk modernebbet. Mert egy kontár, nem ért semmihez, Őzöngött Most mondd meg, aki ezt a darabot választja ma estére. Valóban nem volt türelme az embereknek megvárni, miként bomlik ki a színpadon a drámai konfliktus. Egyre erősödő kiabálások, újogatások hallatszottak mindenfelől. De mit számít, hogy a mi művünket nem adják elő, mondta az apja, kicsit hangosabban, hogy túl kiabálja a nézőtéren egyre erősödő morajt. Mit számít, folytatta kicsit halkabban, mikor találtam egy derék nyomdást, aki vállalta, hogy kiadja könyvben. Pál gyanakodva hallgatta, mi lesz ebből. Egy könyv, amelynek a címlapján ez szerepel majd. szerzette, Farkas Laki Kálmán és Révész Károly. Ez lesz a szép öröksége a mi kis unokánknak. S a várható sikerre tekintettel talán vagyonának is megalapozója. Csupán néhány száz pengőforint előleget kér a nyomdász, ami igazán semmiség a bizonyosra vehető haszonhoz képest. Pál elvörösödött a rátörő zavarában, amiért egy pillanatig is azt gondolhatta, valóban örülnek a rokonok a viszontlátásukon. Hogy képzelhette, hogy ezek valaha is megváltozhatnak? Csakhogy mielőtt a bosszus szavaival vérigsérthette volna az apját és az apósát, Mindenki számára váratlan módon borbála asszony lépett közéjük. Hagyja ezt abba kálmán, mondta halkan, de határozottan a férjének, miközben egy zsebkendőt gyűrögetett a remegő kezében. Életében először utasította valamire a férjét, de nagy oka volt rá, hogy ezt tegye. Ez azok pedig nem volt más, mint a félelem attól, hogy ismét elveszíti a fiát. Nem kérünk Palitól semmit. Kálmán úgy megdöbbent ezen a feleségétől soha nem hallott hangon, hogy meglepetésében habozás nélkül engedelmeskedett borbálának. Jó van már, hiszen csak megkérdeztem. A folyamatos bekiabálások az általánossá váló zaj miatt innentől aztán lehetetlenni vált fajta beszéd. A darabot félbeszakították, helyette egy fiatalember lépett a színre és egy verset szavalt. Ennek a reflényét Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk, együtt mennydörögte a tömeg a szavalóval, olyan hangosan, hogy remegett a páholy padlója és korlátja. Pál elhülve figyelt. Minden, ami a színházban történt, egyszerre volt félelmetes és egyben fenséges. Érezte, hogy iszonyatos erő van ebben a tömegben. Mindenki egyszerre kiabált. Volt, aki a Márszej ezt akarta eljátszatni, volt, aki megint a szózatot aztán Táncsicsot követelték, akit délután szabadítottak ki a börtönéből, de Táncsics nem volt sehol. Távolmaradása úgy tűnt zavargást fog kelteni. A kiabálás egyre csak erősödött, az elébb még ünneplő tömeg kezdett felbőszülni, és a székek tetejére felkapaszkodó szónokokat, akik próbálták volna csitítani őket, meg sem hallották az általános zajban. Pál Ilonka vállára tette a kezét, hogy megnyugtassa az ilyet kislányt, és azt kezdte nézni, hogy tudnának most már kijutni a színházból. Ekkor egy fiatalember rohant fel a színpadra. Ugyanolyan sáros volt a ruhája, mint bárki másnak ezen az esős napon. Vállára vetett köpönyeggel, behorpadt cilinderrel, oldalán a jogász hallgatók kardjával, de még mielőtt egy szót is szólhatott volna, a szép laborfalvi róza odalépett hozzá, leoldotta magáról saját nemzeti színkokárdáját, és feltűzte azt az ifjú melkasára. A jelenetnek elsőprő hatása volt. Laborfalvi rózát még egy szerepéért sem ünnepelték ilyen őrjöngve, pedig volt már része ünnepeltetésben bőven. Pál annára pillantott. Vajon gondol -e arra, hogy ő is állhatna most ott lent a színpadon? Ő jókai mor, egy író, vetette oda a többieknek jól értesülten János. A jogászforma fiatal ember a kezével csendetintett, és Pál teljes döbbenetére a haragúvó tömeg valóban elcsendesedett. Engedte magát lenyugtatni és meggyőzetni arról, hogy a mai nap méltóságához az illik, hogy most mindenki szépen, békésen hazamenjen. A legnagyobb csoda mégis az volt, hogy ugyan még ezután is volt itt-ott szorványos bekiabálás, füttyögés, újjogás, az emberek mégis elkezdtek kifelé száringózni. Mikor végre Pálék, János vezetésével kijutottak a színházból, elköszöntek a családtól, és hármasban gyalogoltak hazafelé, Ilonka középen, kettőjük kezét fogva. Anna aggódva figyelte a férjét. Minden korábbi megállapodást megszegtek ma este. Eljöttek a színházba, holott megígérte Pálnak, hogy nem jön többet ide. Találkoztak a szüleikkel, meg Jánoskával, pedig megígérte azt is, hogy nem beszélnek velük. És egyáltalán ez az este tökéletes ellentéte volt annak, amit az ő csend, nyugalom és rendután ájítozó férje elviselhetett. Megbánta, hogy ide jöttünk, igaz? kérdezte tőle. Ó, nem, ellenkezőleg, mondta Pál. Örülök, hogy megbékéltünk velük. Ideje volt már fájtlat vetni a régmúlt dolgokra, jól mondta Pád, Hiszen rossz volt nekem is haragot tartani. Csak attól tartok, most, hogy ezt látta, szűk lesz az otthonunk, és visszavágik majd a színházba. Anna meggyőződéssel rázta a fejét. Ha ismét szép lehetnék, és felléphetnék, akkor sem mennék. Akkor is azt mondanám, hogy nekem most már maga mellett van a helyem. Pál ekkor lehajolt Ilunkához, aki közöttük sétált. Ne feledd soha, amit ma itt láttál. A színházban történtek után valami megváltozott pálban. Már nem csak annak követte izgatottan a híreket, hanem ő is. Annak ellenére, hogy a hídon kezdetét vette az építés legfontosabb szakasza, a láncok felvonása. A következő hónapokban ezt a munka folyamatot is sikerült befejezni, és már igazán nem sok hiányzott volna ahhoz, hogy teljesen elkészüljön a lenyűgöző építmény. Közben az ország forrongott és bizakodott. Aztán szeptemberben jött a hír, hogy a horvátok átlépték a drávát, és úton vannak a főváros felé. Hídépítés ide vagy oda, ekkor pálnak mennie kellett. Ugyanaz az érzés uralkodott el rajta, mint tíz éve az árvíz idején, amikor az előtött házakból mentette az embereket. Most is menteni akart, de most nem csak embereket, hanem mindazt, amit az ország az elmúlt pár hónapban elért. Nem tudta volna megmondani pontosan, mi is az, ami miatt be akar vonulni honvédnek, de egyszerűen képtelen volt kiverni a fejéből a színházban látott boldog arcokat, a lelkesedést. És a horvátok megindulása mindennek az elvesztését jelentette. Csak azt nem tudom, hogyan mondjam el Mr. Clarknak, nézett töprengve Annára. Napok óta nincs jó kedve, főleg mert kosút felszólította, bocsássom a rendelkezésére mesterembereket ágyú készítésére. Bár nem hiszem, hogy rám is annyira szüksége lenne, hisz az én részemet a hídon nagyjából már amúgy is elvégeztem. Tényleg annyira menni akar? kutatta szemét az asszony. Pálnak újra eszébe jutott az elmúlt tíz év. Az, hogy honnan indult, mit is ért el. Aztán az, amit a színházban látott, és az, ami azóta történt az országban. Igen, bólintott határozottan. Mennem kell. Megértem, mosolyodott el Anna, de a szemében könnyek csillantak, miközben átölelte a férjét. Akkor írjon egy levelet neki, Mr. Clarknak, hogy holnaptól már nem jön. Én pedig majd elviszem hozzá. Így történt hát, hogy az asszony elvitte a levelet Edem Clarknak, a skót pedig majd felrobbant a méregtől. Elmenjenek, lövessék a gyommagukat! Kiabálta, és köszönés nélkül ott hagyta Annát. Pál hildmesterrel is elrendezte függőben lévő dolgait, majd kioktatta a feleségét, mihez lásson, ha ő nem térne többet haza. Átadta neki minden pénzét, értékpapírokat, szerződéseket, végrendeletet tett, amelyben mindent ráhagyott. Mikor eljött a búcsú ideje, megölelte az asszonyt és silónkát, majd óvatosan kivette a bölcsőből a fiát. Gondoltam valamit drágám, és meg akarom beszélni magával, mielőtt elmegy, mondta neki Anna, miközben a férje a karjaiban ringatta a kicsit. "Pál kíváncsian nézett rá. Mit felejtett el vajon elintézni? Azért választottuk a Félix nevet a fiunknak, mert azt akartuk már a neve is boldogságot hozzon rá. Nem mondtam eddig magának, de legutóbb kigunyoltak emiatt. A szomszéd gyerekek azt kiabálták utánunk. Félix Ausztria. Félix Ausztria. Maguktól ilyet nem tudhatnak, csak a szüleiktől hallhatták. Gondolkodtam rajta, de igazuk is van. Azt kívánnám, legyen magyar neve a fiunknak. Legyen a neve mostantól bódog és nem Félix. Pálnak nem volt ellenvetése. Hát akkor csókolta meg a gyermeke homlokát. Isten óvjon meg téged is, kicsi Bódi. Azzal elindult a magyar sereg után. Hosszú, kemény hidegtél köszöntött be. 49 elején a magyar hadvezetés Pest-Budát hátrahagyva az osztrákoknak engedte át a várost, és annának nem volt könnyű az élet két kisgyermekkel az kezére adott városban, állandó rettegésben amiatt, hogy mi lehet a férjével. A hírek, amik eljutottak hozzá, ellentmondásosak voltak, mert a helyi lapok nagyon szűkszavúan tudósítottak a frontok állásáról, a hadműveletekről, minden másról pedig csak suttogva lehetett hallani. Csak a ritkán érkező levelek hoztak némi megnyugvást, hogy Pál még életben van, egészséges és a hagy rangig vitte, bár nagyon szűk szavúan beszélt arról, mi minden történt vele. Ennek ellenére, amíg nem érkezett újabb üzenet, megmaradt a félelem, hogy mi lesz, ha? Mi lesz, ha egyszer olyan levél érkezik, hogy? Már kitavaszodott, a fák is kizöldültek, mikor április utolsó napjaiban a korábban győzelmek sorát arató honvédseregek bevonultak Pestre, velük együtt pedig váratlanul. Minden előzetes jelzés nélkül Pál is betoppant az ajtón. Anna úgy érezte menten elájul. És nem csak azért, mert meglátta a férjét, hanem mert az nem egyedül jött. hat gyűrött egy aruás honvédácsorkot mögötte zavartan. A százados úr utasítására be kell szállásolnunk őket, kezdte a férfi, de az asszony tudomásan véve a katonákról férje nyakába ugrott és hosszan csókolta. Ha tudnám mennyit aggódtam, de mennyit, mondta végül könnyeit törölgetve, mikor végül elengedte az urád. Annyira féltem, hogy most itt vagyok, suttogta rekedtem Pál. A gyerekek? Ja, Istenem, hát persze. És Anna már vonszolta is férjét a gyermekszobába. Pál zokogott, miközben a gyermekeit ölelgette, és vele zokogott Anna is. És hosszú időbe tellett, mire végre mindannyian megnyugodtak. A legényeket, kezdte aztán Pál, valahova csak el kell szállásolnunk. Jaj, azok a legények, sóhajtott fel Anna, valahogy megoldjuk, még ha szűken is, de azt mondja inkább, ugye már nem megy többet vissza, ugye már marad? Pál nem válaszolt azonnal. A kis bódit tartotta az ölében, majd finoman megcsókolta a fiúcska feje bóbjárt. Az osztrákok budára vonultak vissza. Amíg ők itt vannak, senki nincs biztonságban. A hadvezetés úgy döntött, megyünk és visszavívjuk a várat. Annával újra megfordult a világ. Hát a férje csak azért jött vissza, hogy pár óráig velük legyen, s az eddigieknél is nagyobb veszedelembe menjen. De ahogy pára nézett, mindent megértett. Nem szólt semmit, csak lehajtotta a fejét, mert szígyálta volna a harag és kétségbeesés könnyeit a férje is a gyerekei előtt. Néhány nap az egész, próbálta megnyugtatni a férfi. Megmondták, Budát nem tudják megvédeni az osztrákok. Elpusztítjuk a vízvédművet, és már másnap megadják magukat, ha nem akarnak szomja halni. De amíg nem indul meg az ostrom, addig igyekszem minél többet lenni magukkal. Másnap azonban az ászlóáj parancsnoka Varga százados hívatta azzal a hírrel, hogy Adam Clark szeretne vele beszélni. A legjobbkor került elő Mr. Farkas Laki, mondta izgatottan a skót, és felváltva nézett, hol a századosra, hol pára. Úgy sejtem, az osztrákok fel akarják majd robbantani a hidat, nehogy a magyar sereg Pest felől át tudjon kelni a várba. Pár megszédült, a csodás híd. Mennyi munka, mi egy nagyszerű diadala az emberi akaraterőnek, kitartásnak, tudásnak, és most az egész ellenyészik. Clark megszorította a vállát és a szemei közé nézett. De ha ma napnyugta után velem tart, úgy vélem megakadályozhatjuk. Pál vargára pillantott kérdőn, mire az gondolkodott pár pillanatig, majd beleegyezően bólintott. A skót megvárta, hogy besötétedjen, és néhány megbízható emberével, Pálon kívül angol volt mind, mert magyar munkás nem igen maradt már ott addigra. Szerte az országban harcolt szinte mind. Átlopakodott a budai híd főhöz. Ott aztán kiadta nekik utasításba, hogy nyissák meg a zsilipeket, amelyek elválasztják a lánckamrákat a Dunától, és mindkét kamrát elárasztották vízzel. Ha a kamra víz alatt van, nem lehet felrobbantani, és akkor a legrosszabbtól, a láncok tönkretételétől valószínűleg megóvható lesz a híd. A szivattyúkat is állt mondta Pál, mikor ezzel végeztek. Ne tudják a kamrákból a vizet kiszivattyúzni. Helyes, bólogatott Klárk, és ahányan ott voltak, mindannyian kalapácsot ragadtak, nekiláttak szétverni a szivattyúkat. Mikor ezzel is készen voltak, visszatértek a pesti oldalra, és az ottani két látsz kamránál is elvégezték a műveletet. Klárk elővigyázatossága nem volt felesleges. Már másnap magához hívatta őt Henci nagy a budai vár osztrák parancsnoka, és parancsba adta, hogy a budai hídfőtől az első pillérik szét kell bontani az egész hídpályát, és mivel az elárasztott kamrák nem voltak elérhetők, a budai hídfőtől úgy 12 ölnyire a keresztartó vázra rakatott négy lőporos ládát, hogy szükség esetén felrobbanthassák a hidat. Pál ekkor már nem volt ott. Varga századossal és a 17. Honvéd zászlóaljjal felvették a hadállásukat a vár nyugati oldalán. Ott értesült arról, hogy a vízvédművet nem sikerült tönkretenni, ami azt jelentette, hogy hosszadalmasabb ostromra kellett készülniük. Még ebbe is beletőrődött, hanem egyik este Henci, tiszta hiszen katonai előny semmit nem nyerhetett belőle, ágyúztatni kezdte a Pesti-Duna partot. Egy folyamatos mennydörgés volt az az éjszaka, mintha hatalmas vihartámat volna. Vihar is volt, de nem égi, hanem éppen, hogy földi. Hánci vezérőr nagy volt. tombolt. Budaostra báért a védtelen, ártatlan lakosokkal telt Pesten állt bosszút. Pál elkeseredettebb nézte az ágyugójó pusztítását a budai oldalról. Először a színháztérre, majd mellé a József térre csapódtak be, majd egyre közelebb és közelebb a híthoz. Az osztrákok ekkor már mindent lőttek. A kirakodó teret és a hídtól még feljebb besűrészt is, ahol az ő háza állt és ahol az ő családja lakott. Neki pedig tehetetlenül kellett néznie a távolból a szörnyű pusztítást. Csak imádkozni tudott, hogy a családjának időben sikerüljön elmenekülnie. Az ágyúk egész éjjel folyamatosan dörögtek. A röppentyűk sziszegve törtek fel az ég felé, s amely háznál földet értek, meggyújtottak mindent maguk körül. Gránátok pattogtak, sivítva szálltak a bombák. Néha már a levegőben szétrobbantak, darabjaik szerterepültek, és pusztítottak, törtek szét mindent maguk körül. A bombázás több éjszaka is meg is létődött, és a rettegés már pál csontjáig hatolt, mert fogalma sem volt, mi lehet a családjával. Kevesebb, mint két hét múltán következett el a döntő roham. A honvédek fájítottak a falakra, azokon át a várba. A védők nem bírtak ennek a rohamnak ellenállni, Henci vezérőr nagy halálos lövést kapott. Varga százados egy szakasz honvéd kíséretében újra a láncíhoz küldte pált, hogy eltávolítsák a Henci által odarakatott puskaporos ládákat, és amiket akkor még az őrség vigyázott. Szinte teljesen kihalt volt a partnak ez a része, a várban dúló harcok csak mint távoli mora értek oda. A híd budai híd főéhez közeledtek, amikor látták, hogy az őrség már nincs ott. Pál azonban hirtelen arra lett figyelmes, hogy egy osztrák tiszt égő szivarral a kezében szalad velük szemben, hogy még előttük érjen fel a hídra. Kétség sem férhetett hozzá mi a célja, fel akarta robbantani a ládákat. Pál először rákiáltott, hogy álljon meg, majd amikor az nem engedelmeskedett, tüzet vezényelt a honvédeknek. Azok azonban elvétették a célt. A férfi továbbfutott, és félő volt, hogy eléri a puskaportcsatornát, mire a honvédek újra töltenek. Pál egy pillanatig se habozott, utána vetette magát. Hált, hált, Megállni! Az osztrák a kiáltásra még inkább kapkodta a lábát. Pál már csak a saját puskájában bízhatott. Futás közben igyekezett célra tartani, de még nem lőtt. Megállni. hált! A tiszt rá se hederített, de amikor a híd előtti vámházhoz ért, azt kellett látnia, hogy valaki félretolta a puskaporcsa amelynek a lőporos ládákig kellett volna vezetnie. Ez azt jelentette, hogy innen nem tud robbantani, közelebb kellett mennie a ládákhoz, tehát teljesen felfutott a hídra. Pál a nyobbában. Lőtt, de nem talált. A vámházacskáig jutott, mikor az osztrák hátra sem nézve bevágta a szivarját az egyik puskaporos ládába. Iszagyurubbanás hallatszott, és vakító tűzgyelvek csaptak fel mindenfelé. A légnyomás a levegőbe emelte pált, akár egy hét, majd ledobta a földre a vámház falánál. Fájdalmat érzett a hátában, fejében, majd elsötétült előtte a világ. Egy jó héttel később Révész János farkaslaki pálék rommal lőtt háza előtt tücsörgött egy deszkán, egyik keze fel volt kötve, mert a bombázások során megsérült. Szerencsére csak könnyebben. Másik kezében az elmaradhatatlan, olcsó szivarvég füstölgött. Arcát a ragyogó napsütés felé fordította, behunyta a szemét, és élvezte a meleget. Nem mozdult, bárt. Hamarosan meghallotta, amit akart. Gyermekhangokat, amire egy asszony felált. Felkelt a helyéről, és tenyerét a szem téve hunyorkott arra felé, amerről a hangok érkeztek. Anna volt az, karján kis fiával, mellette az utcát ellepő törmelékek között szögdécselő ironkával. Mikor az osztrákok az első ágyugolyókat kilőtték a pesti parton álló házak felé, Anna azonnal összecsomagolta a legszükségesebbeket, és gyermekeivel együtt áthurcolkodott borbála asszonyékhoz. Az igen igencsak szűkösen voltak, de legalább biztonságban. És most Anna is örült neki, hogy nincs egyedül a gyermekekkel. Az ostrom óta a férje nem került elő. Az öcse pedig vállalta, hogy minden nap járja a tábori kórházat, hátha rátalál. A kórházban tífusz ütötte fel a fejét, és János nem engedte, hogy Anna menjen oda. Szüksége van rád a gyermekeidnek, mondta, rám viszont senkinek sincs szüksége, majd én elmegyek a sebesültek közé. Anna pedig minden nap eljött a házuk romjaihoz, hát ha ide tér majd vissza a férje. De eltelt egy hét, semmi nem volt felőle, senki nem tudta, hol lehet, és egyre fogyott a remény, hogy Pál előkerüljön. Az asszony most egyenesen az ötséhez sietett. Megtaláltad? kérdezte aggódó arccal, de csüggetten hajtotta le a fejét, mikor azt tagadólag a fejét rázta. Istenem, hát hol lehet? Kétségbe a kezét tördelte, és letelepedett ő is egy deszkadarabra János mellé. Ilonkára rászólt, hogy a romak közé ne menjen, de egyébként hagyta, hogy beszaladkálja a környéket. Vártak. Anyuka, jaj, anyuka, jöjjön gyorsan, kiabálta egyszer csak a kislány hátulról a romosház takarásából. Anna magához szorította bódit, és éjjelten futott a hang irányába. Megtorpant, s majd összerogyott. Pál állt kislánya kezét fogva. A férfi fején könnyű kötés látszott, de mosolygott, és a romokat kerülgetve indult a felesége elé. Most bizony nem csak ő nem találta a szavakat, hanem egyik őjük sem, csak álltak összeül elkezdve jó sokáig. Aztán elmesélte, mi történt vele. Elmondta, mi volt a lánchídon, és hogy a robbanás után csak egy nappal később tért magához egy tábori ágyon. A fejek egyetlenül zúgott. Végig tapogatta kezeit, lábait, és megnyugodott, megvoltak. Egy tábori lelkésztől tudta meg, hogy a híd megmenekült, és időközben a várat is bevette a magyar sereg. Aztán a tífusz miatt, Varga százados közben járására, egy jó lelkű család átvitte a saját házába. Pál ott lábadozott, ezért nem találhatott rá senki. Később, miután János is hazament, elindultak lefelé a Duna parton. Szikrázó május végi volt. Más esztendőkben kirándulni jártak ilyenkor a város erdőbe. Pál ezen a délelőttön végig akarta járni az egész Pesti Dunapartot, hogy minden veszteséggel egyszerre szembesüljön, és ne kelljen egyessével megsiratnia az épületeket. A saját házuk pincéig beomlott. A kirakodó téren szinte csak üszkös romok maradtak. Találatot kapott az Olmanház, a kaszinó épülete. Még feljebb a Redut oszlopai ledöltek, mellette az angol királynő szálló teteje teljességgel beszakadt. Végigjárt a korábbi munkáinak helyszíneit is. Bizony, alig talált néhány olyan általa épített házat, amely sértetlenül megúszta Henci nagy tombolását. Utoljára megállt a hídelőt, és szemügyre vette, már amennyire a Pesti partról lehetett, annak sérüléseit is. Egyik kezével annak kezét szorította, másik keze a nyakában függő kulcsra tévedt, és olyan elszántság szállta meg, amilyet nem érzett legszebb fiatalságában sem. Most mi lesz? kérdezte az asszony. Buda felszabadult, és Magyarország is szabad. Húzta magához Pál, de nem engedte el a kulcsot. Felszabadítjuk az egészet. Meg tudjuk tenni. Mert hisz a azokról a határon túl gyülekező oroszokról talán nem is igazak. Csak a vereség rettegi osztrákok terjesztik. És ha végre szabadok leszünk, akkor újjáépítünk mindent.